úgy néz alig az a jó, szérekus motívum így visel úgy néz a jó, úgy a hogy ha szívtad neked ezt úgy Köszönöm szépen, tudja már ezt allanod rég De házont sem éve a szemébe De gondoljanak majd ráját Hogyha kint a ligedbe fújják a szülembe Az én kedvenc melódiát Újjé a ligedbe, nagy szemű újé, a ligedbe, jó Félkusz, modiét, lényi szél Bánfetik, vagy gruber, derbó Újjé a ligedbe, hol világ hogy ha szit a nap kedvesbe esőben nem lesz, úgy tény Szabadság szerelem, e kettő kell nekem, petőki ki De ő is elszerült, egész alá kerül, házasság jár a mahalál. Én is legénykedtem, míg arra ébredtem, hogy minden jogomnak kucs. Ma elkívánkozom, képúr. Ránkozom, mint a többi nagy papucs. Asszonykám, egy kis kimenőn, hagyd üljek ma úgy, mint a előn. Az egyik kocsmából, emelsik kocsmából, Törzs de zenés kávéházba, atyek, A szonykámat csekkit jön a Ha ma úgy, mint az előtt, Megjövök, épül le háromra vagy négyre, Vagy holnap szélre mint és így kaptam már a egy klub vagy korára kapok őltoszki hogy gyorsan lesz három addigkorra járón. Többféle verzió van arra nézve, amikor az ember valamibe belebonyolódik és az őt mindenféleképpen zavarja, de talán másokat is. Az egyik az, hogy megpróbálja megmagyarázni, a másik pedig az, hogy nem próbálja megmagyarázni. Az életem folyamán gyakrabban választottam azt a verziót, hogy megpróbáltam megmagyarázni, nem mindig sikerült. Volt, hogy az ember belebonyolódott, és azért nem sikerült, volt pedig az, biztos ezt is ismerik, amikor olyan részleteket mondott el az ember a belebonyolódásról, hogy azzal további sérelmeket okozott, és még jobban belebonyolódott. Így aztán ma 2021. január 25-én, hétfő reggel, néhány perccel, három hét után nem bonyolódom abba bele, hogy néhány napra, több mint egy hétre, hogyan és miért változott meg a kejfejjelcsi zenei arculata. Csak azt mondom, hogy... Holnaptól, ha nem is pontosan ugyanaz az arculat, mint korábban, de minden esetre az, amit az elmúlt napokban eltűnik, és sokkal inkább egy kejfejlencsére emlékeztető zenei arculat lesz. Hogyha ez különböző problémákat fog okozni, akkor csak abban tudok reménykedni, hogy február 4 étől ami valamiért egy nevezetes dátum, de ebbe se bonyolódhatok bele, onnantól ez kevésbé lesz majd tapasztalható. Sajnálom. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Jó reggelt! Kifejezetten vágyom arra, hogy minden reggel 7 ura szetmetenére induljak el a kocsival. Nagyon jó lenne. úgyhogy örülök, hogy visszatérsz a régi arculatban. Jó, neked sem magyarázhatom el, bár lehet, hogy te önmagában jobban érted az, hogy különböző platformok különböző okokból hogyan tiltanak. A... Vele. Én eddig nem voltam vele tisztában, de kiderült, hogy valójában nem tudom kikerülni, és ha nem tudom kikerülni, akkor úgy nem fogom kikerülni, hogy visszatérek ahhoz az arculathoz, ami korábban volt. Sok sikert! Átadom majd, köszönöm. <gül> Hello. Hello. Nem azt a gombot nyomtam meg, amit korábban mégis megszűnt. Ez hogy létezik? Nem baj? Nem baj, hogy nem ezt az lenti gombot nyomtam meg? Ja. És nem tudom, hogy azt integették, hogy látnak engem, vagy azt integették, hogy nem baj, de akkor ez most így marad. 061-9111 De a fentit nyomtam meg is. És... A fentit? Nem. De én a fentét nyomtam meg. Hát ő le Úgy ő lenakta. Jó, akkor ez is megoldás. Mondtam, hogy kísérleti műsor. Ugye csak azt tudom mondani, és aztán abban hagyom, hogy korábban, ha bekapcsolták a rádiót, később a tévét, és szólt a zene, és én nem voltam ott. Akkor is nagy valószínűséggel meg tudták mondani, hogy ez a Kejfej a zenei arculatából adódóan, hát most meg nem mondják, hogy mi ez. És ez nem csak önöket zavarja, de itt már befejezem az ezzel kapcsolatos mondókámat. <tos> <tos> Tartam az osztási zenét otthon, amiről azt feltételeztem, hogy egyetlen egy módon tudjuk ezt kiiktatni, hogyha vagy én beszélek egyfolytában, vagy önök hajlandóak felhívni engem és beszélgetni velem, abban az esetben nem kell azokat a zenéket hallgatni, amiket hoztam, soha sohasem mondtam azt, hogy inkább telefonáljanak, hogy ne kelljen azokat a zenéket hallgatniuk, amiket hoztam, de Ma végre január 25-én, 37 hét után ez is sikerült nekem. Végül is akkor ebbe a folyóba se kell belelépnem még egyszer. 061-911-168-as. Ennek ugye elsősorban az idegenség érzete okoz problémát. Ilyen környezetben az ember majd abban mondandóban, ami egyébként a mai kelyfőncsi vezérfonalához, ma több vezérfonal is lesz, hozzátartozik, ahhoz is nehéz, nehezebb hozzákezdeni. Holnap már nem lesz ilyen. 061 ma 2021. január 25-én hétfőn hetes perccel reggel három hét után. Ha megtennék azt a végtelen szívességet, hogy beszélgetnének velem, akkor ezt a szöveget se kéne tovább nyomnom, amit egyébként nem nyomok tovább, de nehéz tőle megválnom. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Téter, vagy. Hát, ha már az beszéltél, akkor most abban, hogy tegnap este hallottam, hogy Amerikában a veszek leszkesetek beszörök kettőből Donald Trumpot ki akarják törölni, Ugye, az a, a demokrata erők, úgyhogy most Magyarországon is az várható, mert ha 2038 nagy -20 az ellenzék, hogy itt se lehet utána már látni többet a reszketetekbe, többet Donald Trump-ot. Nem tudom, mert tudom, van szó nyilván. Egyrészt tudom, másrészt mi köze van ennek a magyarországi választásokhoz? Hát az, hogy itt hát azok az erők, akik majd esetleg győznek 20 év múlva, azokat a Donald Trump ugye nem fog teszteni. Elnézést, a, Péter, a párhuzam le. az teljesen rossz, hiszen szerzői jogilag nem lehet majd más verziót vetíteni nálunk, mint amit az amerikaiak lehetővé tesznek. Amiről te beszélsz, annak azt a verzióját kéne megtalálni, hogy Magyarországon milyen filmben szerepel olyan politikus, akit egyébként később egy választás alkalmából onnan kiválhatnak. Az a párhuzam, nem. Ami, ne, Péter, amit ami te itt most mondtál, az semmilyen vonatkozás nem áll meg, az ez amerikáról is. Kanadában már 2019-ben is kitörölték, tehát Kanadában is veszítették, és ott, ott is valami problémáik volt, talán is kivették ezt a 3-4 másod, megköszönöm, de telepel, úgyhogy ez csak egy ellenségképzésről van szó. Tehát, hogyha nem veszik valakinek, akkor kiveszi. Tehát ott is megtehették, szóval nem hiszem, hogy vannak ilyen jogi problémák. Tehát gondolom, beszélt azért, hogy beszélte azért, Soha ne legyen nagyobb problémát, Péter. Kívánom neked. Egy fokkal talán jobb lesz. 061 közben valaki telefonál, csak elvesztettem. 061-911-168-os. Mostantól kezdve szeretném a technikai stávnak mondani, Youtube, Facebook, az összes főnököm, ha van, bármilyen zenével telefonál. Köszönöm szépen, 9 óra után elmondani. Semmit hamarabb. 06191168 ma 2021. január 25-én hétfőn 5 perccel reggel 7 óra előtt. sőt, még egy forradalmi dolgot bejelentek. Itt fogok hagyni egy CD-t, és már holnaptól 3.7-kor fogok beljönni. Tudják, vannak olyan dolgok, amelyeket az ember kialakított magának, és ha nem működnek jól más keretek között, akkor helyreállítja azokat. Holnaptól ismét háromnyedhét, hát illetve nem ismét, de tolom az egészet a hét óra irányába, lesz kép lesz zene, de én később fog megérkezni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak azt szeretném mondani, hogy a múlt héten azok az Emerson feldolgozások azért nagyon jók voltak. Tehát igen, de olyan igen. nagyon nagy baj a zenével nem volt a legalább. Én ezt értem, de az is feldolgozás volt a dolgnak, az a lényege, hogy különböző problémák okán Uh, olyan üzenetek érkeznek, amelyek a felhasználást nehezítik, de én nem tudok ezzel mit kezdeni. Tehát, eddig, tehát még egy dolog van, hogy esetleg én énekeljek 75 évesnél régebbi dalokat, uh, de ezt meg nem vállalom. Tehát uh, eddig erre nem voltam trenírozva. Uh, erről a témáról szálljunk le. Én, okay. tettem, én tettem lehetővé, tehát ő nem, nem csinált semmit rosszul. All your garage must be right for me to drive it into your back I'm gonna get up in the morning, do like Buddy Brown. I'm gonna get up in the morning, do like Buddy Brown. Gonna eat my breakfast, try to lay back down. I'm gonna eat my breakfast and lay. Back down. When a man get hard, no he needs a shade. Lord, when a man get harried, no, he needs a shade. When a woman get musty, no she needs a babe. Azért ritkán szokott előfordulni velem az, hogy nagyjából fél óra a elkezdése után. Azt mondanám, legszívesebben, bár előfordult ilyen, de nem ilyen koncentrált formában, hogyha valaki betelefonálna, és azt mondaná, hogy nem tudja, hogy most kapcsolódott be, és nem tudja, hogy mit hagyott ki, azt mondanám, hogy jobban is tett, hogyha nem kapcsolta be. most teatrálisan kifogok menni, aztán bejövök, és elkezdem azt a műsort, amit egyébként szerettem volna készíteni, de az első fél órában nem sikerült. Teatrális lesz, The she If you don't believe I love you Look what a fool I've been If you don't believe I love you right now Look what a shape I'm in Says I love my woman Better than I do myself Says I love my woman most kicsit kimegyek, de attól még a műsor az folytatódik. more to Ma a Ma 2021. január 25-e van és hétfő. A pontos idő 7 óra múlott 3 perc, szeretne 7 óra 5, mert az pont 12, de nincs 7 óra 5, 7 óra 3 van. Ezt van, ezt kell szeretni. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 oliaknak nem és is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Akik az első fél órát nem hallották és nem látták, azoknak mondom fél percben, hogy mindenféle ilyen van a zenével, ezért ma nem lesz zene. Kész! Holnaptól viszont helyreállítom a műsor zenei arculatát, ma nem lesz zene, ilyen mi úgyse volt, mindent ki kell próbálni, ezzel kapcsolatban Ennyit mondok. És gondolják el, hogy aki hallott az első fél órát, az hallott, hogy mit összeszenvedtem ezzel kapcsolatban, és most ennyire lezártam. Pak, puk, pár, ennyi. Na. Ma tehát január 25-e van, és hétfő, négy perccel alatt reggel 7 óra, Ahonnan éjövök, ott havazott, és mínusz volt, ahol most vagyok, ez még mindig Buda, itt plusz van, és nem havazik. Hogy Pesten mi a helyzet, azt azóta se árult el senki, más dolgokról beszélgettünk. Aki nem látott, és nem hallott, és nem hívott az első fél órában, az ebből is kimaradt, de mostantól kezdve minden más lesz. Ez a műsor számtalan alcíméből az egyikben azt hirdeti, hogy ez egy jelentés, egy virtuális árboczkosárból mindaz benne van, amit én szeretnék önöknek elmondani. És ebben beletartozik az, hogy ahogy távolodom az ATV-től, és a barátnőmmel is megküzdök, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy hétkor be lenne nézzek a a pályámba, mondván, hogy ez egy hosszú történet, szombaton kibírta, hogy 13 másodpercig, már azt követően, hogy anyukája tájékoztatta őt arról, hogy Kunce Gábor lesz a műsorban. Nekem is sikerült rákapcsolnom a, a civila pályára, ahol láttam Lantos Gabriellát és Kunce Gábort. Van egy műsoremnek aminek civila pályán a címe, és van benne egy hajdan volt politikus, van benne egy jelenlegi politikus eltamás jóvoltából egy szintén hajdan volt politikus B. Andrásról még nem tudjuk hogy van-e politikai aspirációja lehet, hogy a műsorral az íg egyadt a világán semmilyen probléma nincs, a címét meg kéne változtatni. Tehát legyen akkor K.E. a pályán és akkor ezzel ezeket a szőrszál hasogató felvetéseket el lehet hagyni. Akkor ezt is elmondtam. Fél nyolckor Falus András akadémikussal beszélgetek, nyolc órától Csernos Imrével, és fél kilenctől pedig Bauer Tamással. Bauer Tamás az idesapjáról emlékezett meg a Facebook oldalán. Nem tudom, hogy hányan olvasták ezt, illetve hányan olvasták az ezzel kapcsolatos reakciókat. Én Örülök annak, hogy fél kilenctől beszélgethetek vele, hogy milyen lesz a beszélgetés, és milyen lesz a hangulata. Ezt nem tudom előre kitalálni. Van önök közül bárki, aki olvasta Báer bejegyzését a Facebook oldalára, illetőleg tud bármit Bártamás viszonyáról édesapjával, aki a múlt héten ünnepelte volna a századik születésnapját, vagy olvasod bármit. E Bauer Tamás bejegyzése kapcsán, amely megjelent bármelyik orgánumban, mert ha igen, meghallgatom, és akkor nem a saját magam dadogását kell visszahallgatnom. 061-911-168. Um, engem elsősorban az fog érdekelni, hogy Bauer Tamás miért tette azt, amit tett, különös tekintettel arra, hogy számíthatott azokra a reakciókra, amelyek az írása után beálltak, és amelyek lehet, hogy egy tízes skálán egyesre se foglalkoztatják, de akkor valamitől szeretett volna megszabadulni, talán, és azt fogom kérdezni tőle, hogy ezzel a Facebook bejegyzéssel ez sikerült -e neki. A Falus Andrással való beszélgetéssel régóta tartozom önöknek, hiszen a koronavírus járványról meglehetősen keveset beszélgettünk az elmúlt időben, és csak nagyon közvetve szűrődött be akadémikusokkal, orvosokkal a Kejfej 2020 folyamán. Elsősorban márciustól nagyon sokat beszélgettem a okán. Mától kezdve ez az elem, lehetőleg ezek az elemek, hiszen több szeméről is van szó, és remélhetőleg új orvosokat és tudósokat is köszönthetek a műsoromban Erdély Annára, Újabb feladatok várnak, ő a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, de ez még a jövő zenéje, ma Falus András akadémikus lesz a vendég, illetőleg Csernus Imrével fog beszélgetni, és a Csernusra való beszélgetés elé elmondom azt, ami itt a jegyzeteimben van. Ha bármikor be akarnak kapcsolódni, akkor ezt megtehetik, csak hívják a 061 911 as számot. Ha híradókat néznek, rádiók hírműsorait hallgatják, illetőleg elvesznek különböző hólapokon, akkor láthatják azt, hogy Nyugat-Európa számos pontján, időnként az Egyesült Államokban vagy a világ más pontjain, nálunk kevésbé különböző tiltakozások vannak azon intézkedések ellen, amelyekkel a kormányzatok karanténban zárják a lakosságot, a szó szoros értelmében ugyan nem önkéntes jogkövetésre próbálják őket rávenni annak érdekében, hogy a vírust valahogy meg lehessen zabolázni, pontosabban a vírust nem, hanem a vírus terjedését, hiszen a Kejfej Jancsi kifejezetten azon műsorok közé tartozik, amely sokat ad a nyelviségre és arra, hogy pontosan azt mondja el, ami van. Tehát nem a vírus ellen, hanem vírus terjedését próbálja korlátozni, és ezáltal a megbetekedésék számát csökkentse. Ma már arra való hivatkozással, hogy itt áll a küszöbön, széles küszöb, a vakcina és talán 2021-ben, majd elsősorban annak az utolsó, harmadában, negyedében, ötödében elmondhatjuk azt, hogy mindaz, ami 2019 novemberétől ránk szabadult a világban, azt legyőztük és jöhet az újabb próbatétel. Magyarországon ilyen mozgalom még nincs, vagy ha van, akkor még Isten igazából nem mutatta meg magát. A hétvégén történt, hogy olvasom, január 22-e, 12 óra 45 perc. Január 22-e, az péntek. Mától minden pénteken és szombaton, délután 3-tól este hétig nyitva leszünk elviteles formában. Ha rég el a madácson, vagy pont arra jársz, ugorj be hozzánk egy forralt tubiért, vagy forralt borért, nyolctól pedig újra kiszállítunk és streamelünk. Részletek az eseményen írta a központ, az egy budapesti ipari egység. Aki a Facebook oldalán követte a központot, az tapasztalhatta, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy a dolog jogilag tiszta legyen. Meghirdettek 5 pontot, azt, hogy egyszerre maximum négy fő tartózkodhat bent, létszíj legyen rajtatok orrot és szájat eltakaró maszk, illetőleg kizárólag elviterre tudtok érni, csak a vásárlás ideje alatt tartózkodhattok az üzletben, és sajnos nem használhatjátok a mosdót, és köszönik az együttműködést. Mint önök is tudják, az összeállításaimat annak érdekében készítem, hogy a téma befolyásolja a diákságot, és így aztán el kell mesélnem, hogy ennél hamarabb, január 16-án, a szombat, Dúró, Dóra az Arábiakat tette közéreggel. reggel. Több európai országban, én kinyitok jelszóval mozgalomba szerveződnek a vendéglátósok, hiszen a megérhetésük végveszélybe került a kötelező zárvatartás miatt. Nálunk is a csőd kerültek a vállalkozók, a vendéglátóiparban, a munkavállalók közül pedig sokan elvesztették az állásokat, ezért a Mi Hazánk egyedüli pártként az Ágazat pártjára állt. Aláírás gyűjtésbe kezdünk, hogy a járványügy intézkedése betartása mellett újra kinyithassanak a vendéglátóhelyek, valamint az uszodák, az edzőtermek is. Aláírásoddal te is támogathatod a kezdeményezésünket, és megmutatja, hogy hova lehet kattintani. Elolvastam, nem kattintottam. Január 20-án az alábbiakat tette közzé Dúró Dóra. A vendéglátóhelyek és az edzőtermek újrainítását szorgalmazza a Mi Hazánk egyedüli pártként Magyarországon, bár Európa szete egyre nagyobb volumenű a tiltakozás, és például Matteo Salvini vagy Nigel Farás pártja is le lezárás ellenes. A cél elérés érdekében aláírásgyűjtésbe is kezdtünk, a honlapunkon a Mi Hazánk, lehet csatlakozni. A mostani szabályozás következetlen és több esetben ordít a kormány kettős mércéje, ami elfogadhatatlan. Mit gondolnak a szabályozásról? Ugye mindazok, akik egyébként a vendéglátó ipari egységek újra nyitását szorgalmazzák, azok mutatnak plázákat, mutatnak egyéb eseményeket, de elsősorban bevásárló központokat, ahol emberek tucatjait lehet látni, és azt kérdezik, hogyha ez lehetséges, akkor egyébként miért nem lehetséges az, hogy a ipari egységekben is nem feltétlenül a kapacitás teljes kihasználásával működhessenek ezek az egységek, büfék, éttermek. Most már azért bekapcsolódhatnak mindabba, amiről én beszélek, 061 168 as aki nézi, ő látja a telefonszámot, aki hallgatja, csak nekik mondom 061 911 as a mi hazánk szerint, így folytatta a Dúró Dúra, január 20-án, érthetetlen, hogy miközben a plázákban emberek ezre is zsúfolódhatnak össze egyszerre, addig semmilyen vendéglátó helyre nem mehet soha senki, még akkor sem, ha adott esetben maszkot visel, távolságot tart, rendelkezésre állnak a fertőtlenítéshez szükséges eszközök, és a szellőztetés is biztosított. Ez nyilvánvalóan abszurd. A mi hazánk szerint nem nézheti tű, tétlenül tovább a magyar kormány ennek a szektornak a túlélésért való küzdelmét, azonnal a tárgyalóasztalhoz kell ülniük az ágazat képviselőivel és megegy velük a korlátozások legalább részleges feloldásáról, illetve a további gazdasági segítségnyújtásról. A kormány eddigi csomagjai, illetve a csomagja ugyanis annyit ér, mint hallotnak a csók. Hiába vállalták át a bérek egy részét, már tovább is hónapok bevétel esett ki teljes egészében, például, például a díj Hasonlóan káros az edzőtermek zárvatartása is, és ezt folytatja a mi hazánk tehát egyedüli pártként és dörödem, dörödem. Terjünk vissza a központhoz. Január 22-e, ez péntek, 19 óra 44 perc. Nagyon szomorú hírünk van, írják. Annak ellenére, hogy minden szabályt betartottunk, a rendőrség azonnali hatályal 30 napra, vagy módosítva 60 napra bezáratott minket, és 500 ezer forint pénzbírságra büntetett. Nem nyithatunk ki elviterre és kiszállítással sem üzemelhetünk. Egyelőre értetlenül állunk a tények előtt. Nagyon köszönjük azoknak, akik ma eljöttek, elviteles termékeket vásároltak. Ezzel is támogatva több mint két hónapja zárva lévő központot. Megadják a számla számokat. Ha valaki üzenetet akar nekem hagyni, az alapvetően okay. 061 911 168, ha valaki a műsorban szeretne üzenni, nem pedig azon kívül, vagy beszélgetni velem, a központ állásfoglalása a 2021. január 22-én történt 60 napos bezáratással és 500 ezer forintos pénzbérsággal kapcsolatban. Egy. Ez az én számozásom. November 10-én az új kormányrendelet hatására a tavaszi hónapokat követően ismét a teljes bezárás mellett döntöttünk, majd kettő. Két hét múlva, hogy fizetést tudjunk adni a munkatársainknak, elkezdtük kiszállítással működni. Három. Több mint két hónappal az üzlethelyiségünk bezárása után most úgy döntöttünk, hogy a házhoz szállítás mellett kinyitunk, és elviteles formában is meleg ételeket és italokat árunk, ahogy sok más üzlet is üzemel. Úgy terveztük, hogy délután háromtól tól nyitva leszünk, elvitelre utána pedig kiszállítunk. Facebookon meghirdettük az elviteles nyitást, amire nagy volt az érdeklődés, ezért többször hangsúlyoztuk, hogy a hatályos szabályokat betartva fogunk üzemelni, kizárólag elvitelre szolgálunk ki vendégeket, a kötelező maszkviselés és egyszerre maximum négy vásárló tartózkodás. A vendégtérben szigorúan a rendelet időtartamára korlátozva. Délutántól érkeztek hozzánk vásárlók, a sorban folyamatosan kontrolláltuk, hogy másfél méter távolságot tartva várakozzanak, illetve egy időben ne tartózkodjanak négy többen az üzletben. Ebben a vendégeink teljesen együttműködtek voltak. Mindeközben a helyen egy elkülönített részen videófelvétel zajlott, amit az esti kiszállítás alatt terveztünk streamelni, hogy ennek a szolgáltatásunknak nagyobb publicitást szerezzünk és rendelésre buzdítsuk az ott tartózkodó vendégeinket. Délután négy órakor, vagy négy óra körül a közteletfelügyelet két munkatársa jelezte felénk, hogy a, mellé, a bejárat mellé kihezett kb. 50 cm átmérőjű könyöklőt vigyük be, ezt meg is tették, és rendben találtak mindent. A szabályokat betartva este hét órai zárás terveztünk, de végül a rendőrség kierkészése miatt ez korábban történt. Elmondások alapján az volt a probléma, hogy alkoholt árultunk és zene szólt a helyen. A 484 2020-as rendeletre hivatkoztak, amiben ezek nem szerepelnek, mint tiltott tevékenység, ami az alkoholárusítást, illeti azzal kapcsolatban itt még lesznek jogi bonyodalmak. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen információjuk van, 061 900, 11, 168, illetve ha voltak a hétvégén a vagy a téren, akkor is várom a telefonjukat 06191.168, és ha meg akarják szakítani a szövegemet ide tartozó valamilyen benyomással vagy kérdéssel, akkor is 061 9 as Ha nem hívnak, úgy folytatom az akta ismertetését. Határozottan állítjuk, hogy a nyitvatartással kapcsolatban mi minden szabályt betartottunk: a kávizó területén csak és kizárólag a dolgozók és az éppen elviteles terméket vásárlók tartózkodtak, hogy senki nem fogyasztott, mindenki maszkot viselt. Természetesen elfogadjuk a rendőrség azon álláspontját, hogy túl sok ember gyűlt össze a közterületen, az ő oszlatásukra nekünk semmilyen eszközünk nem volt, azon kívül, hogy folyamatosan figyelmeztettük őket a távolság betartására és az üzlet előtt történő Ha a rendőrök javaslatot tettek volna a helyzet megoldására, és esetleg egy korábbi zárórára, az minden bizonyal érthető és elfogadható lett volna számunkra, de 60 napos bezárás és a fél millió forintos pénzbírságot nagyon méltánytalannak és aránytalannak tartjuk. Lassan egy éves súlyosan korlátozott keretek között tudunk üzemelni érdemi segítség nélkül, miközben azt látjuk, hogy Európa szerte próbálják segíteni ezt az iparágat különféle módokon. Nagyon szomorúan tapasztaltuk, hogy az ígéreteken túl semmilyen érdemi támogatásra és segítségnyújtásra nem számíthatunk, a megkerülhetetlen költségeink pedig közben felfalnak bennünket. Az első hullám lezárultával sem tudunk felélegezni, felélegezni a kerületi módosítás és a túlméretezett hatósági ellenőrzés miatt. Itt szeretném elmondani, hogy holnap fél kilenctől a központ egyik tulajdonosa lesz a vendégem, Pap László, a jövő héten csütörtökön pedig niedermüller Péter lesz a vendégem, város polgármestere. Az első hullám lezárultával sem tudunk felégezni a kerületi rendelet módosítás és a túlméretezett hatósági ellenőrzések miatt. A novemberben megígért bértámogatás a mai napig nem érkezett meg. Álláspontunk szerint a jellegi helyzetben ez a büntetés nem csupán a rendszabályozás, hanem olyan súlyos intézkedés, amely akár a végső összeomlásunkhoz is vezethet. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a munkánk során végig jártunk el. tavasszal, már a korlátozás bevezetése előtt bezártuk a fertőzések emelkedő száma miatt, és a második hullámban is csak próbálkoztunk eddig. Jelen helyzetben azért döntöttünk az elviteles kinyitás mellett, hogy több száz hely is üzemmel, ahogy több száz hely is üzemmel rajtunk kívül, mert már az életben maradásért küzdünk. Nagyon köszönjük az eddigi támogatásokat, amelyben szeretnétek támogatni, minket ebben a helyzetben itt megtehetitek. Nézzük, ahogy az eseményt a Telex leírta. 60 napra bezárata a rendőrség a központot a budapesti madástérnél található népszerű vendéglátói most kiszállításra sem nyithat ki majd később ugye a két tulajdonost idézik, Laci szerint ő az egyik tulajdonos, ő lesz holnap a vendégem. Már kora délután is járt a központban két rendőr, akik valószínűleg a környék közteresei, köztereseinek bejelentésére érkeztek, de akkor még mindent rendben találtak. Mikor fél órával a tervezett zárás előtt sokkal nagyobb létszámban ismét megjelentek a rendőrök, nagyjából 15 ember állt sorba a központon kívül a szükséges távolságot betartva, állították a központosok. A Tiren az elmondások alapján akkor több helyen is álltak kisebb csoportokban emberek, aki különböző híradókat látott, láthatta, hogy azért ott jóval többen. Voltak, mint uh, 10-20, de ugye ez mennyiben írható a központ rovására, erről nekem nincs tudomásom. Ha bárkinek van, és bárki hozzá akar szólni, 06191168, de természetesen most nem csak a központról van szó, uh, hanem uh, szó van arról a mozgalomról, uh, amiről beszéltem önöknek dúró dóra tollából. Valamit azzal az elégedetlenséggel kapcsolatban, ami akár szervezet, akár szervezetlen formában önökben lehet, e, a tekintetben, hogy mennyiben tűrhetőek, e, vagy mennyiben tűrhetetlenek a karanténból adódó viszonyok. Nyolc e, óra után beszélgetek erről e, Csernus Imrével. Most folytatom még az irat ismertetést, egészen addig, amíg eljutunk Csernős Imréig. A téren az elmondások alapján, akkor több helyen is állt a kisebb csoportokban, emberek összesen nagyjából 50-en, szerintünk nem mindenki a központvásárlója volt, a környéken más vendéglátóhelyek is árultak elvitelre. A rendőrök először arról tájékoztatták a hely tulajjait, hogy 30 napra kell bezárnunk, és bírságot is kaphatnak. Ezt később szigorították, hogy miért nem derült ki. Az, hogy pontosan mivel sértettek szabályt, nem közölték, velük, ő csak a veszélyhelyzet ide alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet, számára hivatkozva, mondták a Telexnek nyilatkozó tulajdonosok. Aztán kapott a Telex fotót is, amit lehet látni, milyen sokan vannak. Polis.hu, 2021. január 23-a szombat 10 perccel délő 10 óra előtt. Több mint százan gyűltek össze 2021. január 22-én Délután 6 óra után egy Erzsébet városi vendéglátóhely előtt, ahol a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484 per 2020 dörödöm-dörödöm kormányrendelet rendelkezéseit megszegve szeszes italral szolgálták ki a sorbanállókat. A budapesti rendőrfőkapitányság, 7. keleti rendőrkapitánysága a vendéglátóhelyet 60 napra bezáratta az üzemeltetőt, pénzbíjsággal sújtotta, amíg a három bentartózkodó vendég ellen szabálysértési feljelentést tettek. Az utcáról az emberek időközben önként hazamentek ezt a vendéglátóegységet, már napközben is ellenőrizték a rendőrök, akkor nem tapasztaltak jogsértést. Szintén szombaton, január 22-én, akkor ezek szerint az péntek, Uh, tehát pénteken, még az ominózus esemény előtt uh, az operatív törzs tájékoztatójáról egyebek között a következőket írta a koronavírus Kis Róbert Alezredes elmondta, a boltokra, vendéghelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 751 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 201 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható 550 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be. Később kérdésre válaszolva elmondta, mármint kis Robert Alezredes, a közösségi oldalakon megjelent, hogy egyes vendéglátóhelyek kinyitnak arra hivatkozva, hogy betartják a higiéniai szabályokat, a tilalmi szabályok azonban továbbra is fennállnak, leszögezte. A cél továbbra is az, hogy megvédjék a magyar emberek életét, egészségét, testépségét, hozzátette. A rendőri intézkedés nem cél, hanem eszközehez. Azt kérte, továbbra is legyenek normakövetők az emberek, akiknek egyúttal a türelmét is kérte. Újabb SMS-t kaptam, megovasom. Igen. Tudjuk és megértjük, hogy közös felelősségünk a koronavírus járványa szembeni hatékony fellépés, elfogadjuk, hogy ehhez vendéglátópérnek is hozzá kell járulnia, elfogadjuk, a racionális korlátozásokat vezetnek be az étterembe, de... A jlegi rendelkezések aránytalan sultják a vendéglátó vállalkozásokat és dolgozóikkal sokan közülük hat hónapig nem tudtak dolgozni 2020-ban, eközben azt látjuk, hogy a multinacionális élelmiszerláncok és bevásárló központok nyitva lehetnek a videótávolságok betartás ezeken helyeken szinten lehetetlen a vevők gyakran tulonganak a zsugolt üzletekben. Tavaly nyáron kialakítottuk a megfelelő videótávot biztosító működést, a német Robert Koch Inszitut további tavaly nyári felmérés alapján a fertőzések arányában a legkevésbé érintette Mégis mit cipeljük a legnagyobb terheket, hozzá nyilvánosságra a kormány, hogy milyen kutatások, elemzések alapján súlytja a leginkább arányaiban vendéglátás korlátozó intézkedésevel, szüntesse meg a kormány azonnal az észszerűtlen intézkedéseket is térjen vissza 2020 nyarán bevált megfelelő védőtávolságot biztosító rendelkezéséhez. Ez az Én kinyitok mozgalomnak volt a virtuális plakátja, és itt többé-kevésbé el is jutottunk Csernus Imréhez, és az ő vendéglátóipari egységeihez. Ennek az ismertetésébe most nem kezdek. Perceken belül 7 óra 27 perc van. Felé van Falus András akadémikust akivel a koronavírusról fog beszélgetni, de nem vendéglátóipari vonatkozásban, ha az elhangzottak bármilyen vonatkozásban felkeltették érdeklődésüket, illetőleg, hogyha a témával kapcsolatban, vagy attól teljesen függetlenül van mondandójuk, azt szívesen meghallgatom. 061 168 Ma kivételesen a műsorban itt fenn nem említett okokból nincs zene tehát hogyha nem telefonálnak akkor két percig csönd lesz aztán felhívom Falus Andrást aztán felhívom Csernus Imrét aztán felhívom Bauer Tamást figyelek ha van mire kicsit csodálkozom De tudomásra veszem hogyha nincs hozzászólás. Titokban abban reménykedtem volna, hogy valaki volt a madástéren pénteken délután. Arról sincs fogalmam, hogy önök közül ki az, aki találkozott már az én kinyitok mozgalommal. Jó reggelt! Halló! Jó Jó reggelt! Jó reggelt. Én, én egy kicsit megértem, de nagyon nem a vendéglátóipari egységet, ö, mert tulajdonképpen egy, egy Aldi van, vagy bocs, hogy kimondtam a nevét, ott mindenki maszkban van, viszont egy kis ö, légtérben mindenki egymásra közög, egymásra králkog, és szerintem ö, ha mindenki bezár, akkor nekik is be kéne zárniuk. Szóval lehet, hogy én túlságosan diktatórikus vagyok, de, de rendnek kéne lenni, és akkor talán meg lehet útni ez az egészet. Hát pont ez a probléma számomra is, hogy mit tekintsünk rendnek? Én azt érzékeltem az elmúlt évben, hogy valójában az lenne a megoldás, hogyha az egész világot be lehetne zárni. Amikor én Norvégiában voltam, akkor én egy olyan hotelben laktam, ahol nem volt étterem, és minden reggel, mint hogyha valami napköz is lettem volna, a kilincsre akasztva volt a lányom és az én reggelim. Én nem azt mondom, hogy valakinek, valami télapónak, Mikulásnak megfelelő rész aláhuzandó kellene bennünket ellátni ételemmel, annak érdekében, hogy ne járjunk étterembe, ne járjunk különböző élelmiszer áruházakba, de valójában, mintha hogy egyébként emlékezzenek vissza arra, hogy az első periódusban gyárak álltak le. Most már nem állnak le gyárak. Ez a furcsa hullámzása a koronavírusnak, ami hétköznapi életünkre, hogy mi működik, mi nem működik, hogy működik, ebben tényleg nagyon nehéz rendszer találni, miközben az óvatosságra hívják fel a figyelmet. Itt most hírte ennyit tudok elmondani, ha vannak, bárkinek még hozzátenni valója, egy telefon belefér 061 911 -168. Várok néhány másodpercig, aztán pedig telefonálni fogok. 061-911-168-os. 7.32-ig várok, mert az 12. Most 7.31 van. Hát lett az idő. Hello. Hello. Tessék, halló! Jó reggelt kívánok, fia Jó reggelt, Vagy meg a faguszamblát. Lehet? Lehet, hogy ne. Elolvastam az írásodat a vakcinákról a Közösségi Immunitás Etosza és a közjó címmel, ami az Élet és Irodalom január 22-ei számában jelent meg, és tudok is vele, mit kezdeni, meg nem is. Mert kicsit ez az írás olyan, mint hogy a Falus András akadémikus, akit volt módom számtalan tévé és rádió műsorban hallanom, és nem csak az enyémben, szakmai kérdésekről beszélt. Ez az írás kicsit olyan, mint a népet a térdére ültetné, és mint egy jóságos nagypapa életkorából a dúdúan, de ha tetszik, akkor fiatalítanak és jóságos apa, elkezdenem magyarázni valamit a gyerekeknek olyan módon, amiről nem tudom eldönteni sem a témáját, sem a hangvételét tekintve, hogy mennyire aktuális. Én még ennyire zűrzavarosnak soha nem láttam a helyzetet, mint most. És akkor erre az a reakció az embernek, hogy kötelezővé tesz, vagy ignorálja ezt a, a problémát, nem törődik vele. Én, én életpróta függetlenül úgy gondolom, hogy az ember néhány éves, vagy évtizedes eh, tapasztalatot szerzett a világról. Én tudom, hogy rám milyen eh, narratívák hasznak, azok mindenképpen, ö, abban benne van a szakma, méghozzá értelmet érthetően elmondva, és benne van az empátia, tehát az, hogy én ö, megpróbálom megérteni azt, aki nem ért például az ország vizőoszágtal egyet, megpróbálom elemezni ennek a, a társadalmi, kulturális, Életkorbeli, környezetbeli meghatározottságait, okait, és megpróbálok egy teljes vertikumban, amiben a sok, ami a szakmától az etikáig, a moralizáciig tart, komplexen ábrázolni valamit, ami nagyon komplex. Én, ezt értem, volt, én ezt értem, csak e, sose volt még akkora kakofónia ezen a területen, mint ami e, most van. Ez e, így van. E Ez teljesen egyetétek. A Járuljak a kó, további kakofóniával. Nem, én, szó, nem én nem szemrehányást tettem neked. Én valójában, nem, én, én, én valójában azt érzékelem, hogy a szellem úgy szabadult ki a palackból, hogy abba oda már vissza nem gyömösszölhető, és hogy ezzel a szellemmel egyébként ki mit kezd, az teljesen rá van bízva. Azt kérdezem Igen. tőled, visszatérve abba a menetbe, amiben mi folytattuk a beszélgetéseinket. Van-e arra nézve válaszod, hogy kis pityi pál áll, kis pityi pál együtt, és azt mondja, hogy falusúr, mi együtt élünk, Két év különbség van közöttünk, nagyjából azonos fizikai állapotban vagyunk. Az egyikünk megbetegedett, a másikunk nem. Teljesen mindegy, hogy kis pál betegedett meg, vagy kis pálni. pál né. Mondja már meg, falusúr. Min műlöt az, hogy a másik nem kapta el, min műlöt az, hogy az egyik megbetegedett? Mit mond Na, akkor erre falus elmondom. professzor? Nem a professzor, hanem a, az András azt mondja, és ebben most nem, nem csak folyamikodni akartam, hanem a, a, nem a magas piadesszárról szó hozzájuk, hanem elmondja nekik, hogy neki is van rengeteg kérdése, amire nem tud látni, de erre speciális úgy. Van olyan, hogy genetika, amit örököltünk, egy rendkívül komplex szervezetünk van, aminek a, a, a, a, a, a háttérében, részben az az apa meg anya áll, aki a, a, a létrehozott engem. Másrészt az a környezet áll, amit epigencikának is hívunk, egy majdunk környezetben, ami meghatározta, hogy Kispiti úr és asszony Egyikük átesett 30 éve egy karláton a másikuk nem. Ő a hölgy egy időben meghízott és lefogyott. A hölgy szűlt, ugye észenszerűen két gyereket a, a férfiú csak ehhez előzetesen nagyon fontos aktussal hozzájárult nem egyforma világban értek. Oké, okay, rendben van, uh, új, új állomás van, de a fiala ugyanaz, uh, közbekérdez. Uh, oké, okay, rendben van, tételezzük fel, é. hogy itt Kispityi Pál és Kispityi Pálné azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, elindultuk egy úton, nem értünk mindent még, de oké, okay, haladjunk tovább. Azt kérdezik Falus Andrástól, vagy a professzortól, vagy az akadémikustól megfelelő rész aláhuzandó, hogy itt van ez a frászkunyhó, kiejteni se tudjuk, holnap majd valami más lesz, és itt a nagyokosok egyfajtában a mi immunrendszerünknek az állapotáról beszélnek, amiről eddig olyan nagyon sokat nem tudtunk, most a Füles-Keresztrejféből megtudtuk, hogy mi az, hogy immunrendszer, de mondja már meg, kedves falus, hol lehet mérni a mi immunrendszerünket, mert hát mi nem vagyunk menedzserek, nem járunk menedzserszűrésre, mondja már megfalus, hova kell elmenni ahhoz, hogyha mi egyébként egy 10-es skálán 9-es immunrendszerrel akarunk rendelkezni, amit mi legfeljebb a kerék, az autó nyomásához tudunk hasonlítani, mert azt értjük, hogy abban mennyi kell, hogy a nyomás legyen. Itt most, ha van egy 10-es, ami optimális, de mi a 9 is megelégszünk, hova menjünk el ahhoz, hogy most, amikor éppen nincsen semmi bajunk, akkor kimutassák velünk kapcsolatban az, hogy mi bármilyen betegségnek milyen mértékben vagyunk kitéve, ha egyébként egy ilyen immunfelmérés bármire is jó. Mondja kedves falus, mi erre a válasz? Erre az a válasz, hogy ö, sajnálatos ugyan, de vegyék ö, tudomásul, hogy nem tudunk minden. A tudomány az egy év ezredek óta, vagy még régebben egymásra épített ö, ház, ahol néha egy tégla illazul, néha pedig jól sikerült felépíteni az egyiket a másikra. Értünk bizonyos dolgokat, ezt elmondjuk a világnak, ezt nevezik oktatásnak, vagy edukációnak. Megpróbáljuk kisgyerekkortól az embereket nevelni, nem csak oktatni arra, hogy na, amit mi tudunk, azt a ő különböző foglalkozások, szintjük, érdeklőzésük, motivációk szintjén felfogják. Tudják, hogy mi az, hogy biológia, szervezet, test, fiatalság, öregség, influenza és ö, lepra. Tudják azt, hogy van olyan, hogy, hogy betegség az emberek, az emberiség megtanulta azt, hogy erre vannak gyógyszerek, lehet hatni például az úgynevezett immunrendszerünkre, a, aminek az a célja, hogy az ami tervezetünk integritását tehát... Ö, Jó, még mielőtt újabb és újabb a... idegen szavak elhangzanak, újabb kérdést tesz fel Kispityipál és de, Kis Pityi pálné, Igen, de... Kedves Kispityipál... Mondjad, mondjad, viszorult még beléd. Hogy, Ért, hogy... Érti, érti, de most a következő kérdés. A következő Jó. kérdés pedig az, hogy um, itt elvesztettem a fonalat, vissza kell jussak a fonalamhoz, hogy itt van ez a koronavírus járvány, itt van az immunitás. Azt kérdezik, hogy egyébként, illetve azt kérdezem tőled, hogy egy optimális állapotú, emberiségre rászabadulva a koronavírus járvány is ezt e, a, ilyen mértékben döntette volna meg az emberiséget, mint ahogy a szél és az eső, a búzát, hát most nagyon költői voltam, a szónak abban az értelmében, hogy te gondolod-e, mert ugye annyi mindent fűztek -e ez a koronavírus járványhoz, hogy minden más lesz utána, mint amilyen előtte volt, gondolod-e, hogy az emberek egyébként... E, tudatosabban fognak élni annak érdekében, hogy az általuk ilyen mértékben nem értett és nem ismert immunrendszerük jobb állapotban legyen. Kevesebbet fognak inni, kevesebbet fognak enni, nagyobb mértékben fognak adni a súlyukra, kevesebbet fognak dohányozni. gondolod -e ezt, vagy sem? É ha arra gondolok, hogy ez a bizonyos falus úgy igyekszik válaszolni, hogy ezzel nevelni tudjon, még a halatérvére ültetve, hanem mindegy, akkor úgy válaszol, hogy igen, meg fog változni, mert a rémület, a pánik, a hisztéria, a frusztráció megmaradt emlékben benne, és... Nagyon jól van, Jelenleg két hisztéria van. Az egyik hisztéria. Várj, például, az egyik hisztéria az a vírus miatt van és a megbetegedések miatt van, a másik hisztéria pedig abból, azokból az óvintézkedésekből Igen. fakad, amely egyébként az embereket megváltozott körülmények közé zárja a szó fizikai értelmében. Két hisztéria Igen. áll egymással szemben, és a, két hisz... a és a két hisztéria kioltja egymást, a két val párhuzamosan élni lehet, de az a vírus terjedésének nem tesz jót. Nem bizony. Ez így igaz, teljesen itt több dolog van, és mi, mi hihetetlenül komplexek vagyunk. Mi emberek, mi társadalmak, vagyunk biológiából, és vagyunk társadalokból. Természetesen a utóbbiban benne van a mi műveltségünk, ami mi világlászá, a mi kultúránk, amiben nap mint nap élünk, a barátságaink, a családunk és így tovább. Igen, meg fog változni visszatérve az előzőként, kicsit más lesz a világ ideig óráig. Ideig óráig emlékezni, mert nézzük meg a nagy háborúk után, a világháborúk után olyan békevágy volt, hogy csapna. Aztán jöttek ilyen konfliktusok, olyanok, ilyen ideológia, ideológiai magyarázatok, meg olyanok, tehát egy bizonyos ideig emlékezni fogunk, meg meg is fogjuk tudni mondani, hogy a klímaváltozás, az ökológiai katasztrófák, a lábnyom kérdése, bizonyos ökológiai lábnyom az iszonyú fontos, meg olvadnak a sarkók, és jobban kéne vigyázni, aztán rá fogunk jönni a határa, inkább újra, Oké, okay. okay. itt, itt vagyunk a határnál. Ugye a te írásodban egy olaszországi példát figyelembe véve arról is szó van, hogy valakinek a megbetegedését, aki adott esetben gyengébb immunrendszerrel rendelkezik, azáltal, tehát annak az esélyét azáltal is lehet csökkenteni, hogyha egyébként a környezet növeli a saját immunitását, például azáltal, hogy beoltatja magát, és ezáltal, hogy ők be vannak oltva, kisebb a valószínűsége annak, hogy az az illető, aki ki van téve a vírusjárványnak megbetegedjen. Így van, Na, ez de a, most, ennek az eszosszától. Én ezt úgy, értem, így, drága András, de mit kezdjek azzal, és itt aztán szétfeszítődik minden, és gyakorlatilag minden így feszítődik szét, hogy én a laikus olvasok össze-vissza, próbál a fejemben összeállni valami egység, és akkor azt mondom neked, hogy mi a frázkonyhoz kezdjek azzal az információval, amit brit tudósok, amit indonéz tudósok, amit amerikai tudósok, vagy orosz tudósok egyik köjük eset tudom megkülönböztetni, hát nem értek hozzá, amit elolvasok, nem tudom eldönteni, mi, alapjában, mi alapján hiszem el, vagy sem, hiszen egyébként tapasztalati úton lehet leginkább élményekre szerteni, de itt az ember időnként kiadná az élményeket, arról nem beszélve, hogy az összes élményhez nem tud hozzájutni. Egy szóznak is száz az alja. Mit kezdjek azzal az információval, amit legutóbb elém raktak brit tudósok, hogy a beoltottak is egyébként beoltottságukkal együtt fertőző képesek maradnak. Magyarul az a példa, amivel te az Cikketben előállsz, az ő állítások szerint elnézési, ezt mondom, nem igaz. Különböző állatfajok vannak, van liba, van kacsa, na ez kacsa. Mit tudok csinálni? A térdemre ültetem, hogy a te metaforázal és egyébként, zárójában mondom, elvárom, hogy engem is valaki a tévére ültessem, akitől fölteszek a fekete lyukakról kérdést, zárójában zárva. Tehát én azt tudom ebben segíteni, hogy mindenfélét olvasz, zavarok, hogy ad egy hozzá az iskolából egy olyan edukációs, egy olyan intelligenciát, egy kultúrát, hogy ö, utána tud nézni, hogy gondolkodik, hogy nem vesz be. Kettő, úgy kommunikálok a társadalom, a hatalom, a politika, a médium részéről, hogy azt egy értelmes ember, aki meg akarja érteni, ez is nagyon fontos, megérte. Edukáció, tehát, magyarul, nevelés, én, én, én ezt, ér, mentő, én, én ezt értem, de abban abba nem biztos. De, hon, de honnan tudod tudo, tudo, tudo azt, hogy egy beoltott ember nem fertőzhet meg egy nem beoltott Nem, nem tudom. Hát Soha akkor nem mondom azt, hogy biztos így van. Na de akkor most At miről mondom... beszélgetünk? hogy 4 millióból 1-nél előfordulhat. De honnan tudod ezt az arányt? Honnan tudod? Hiszen a beoltások. Beoltáshoz... Eddig is voltak járványok, eddig is voltak védőoltások, hát nincsen himlő, pestis, kolera, tífút, lepra, de még soha a büdös életben nem állítottak elő ilyen gyorsan vakcinát, azt mond meg nekem, senki Mert nem tudja, a túlján... még, a, még a Pfizer se tudja, hogy a saját maga oltása mennyi időre ad felmentést a szó átvitt értelmében a beoltottnak azzal, az, hogy a ismét. Ayta tudomány hogy A tudománya szerint az nem fog, nem fog olyan kombasztikus kijelentéseket tenni, mint a. De András, politika. de ez, ez itt most nem, nem helytálló. Van egy ember, akit beoltottak. Te azt mondod, ez az ember nem fertőz. Te ezt így gondolod, elfogadom. A Pfizer-BioNTech jelen pillanatban nem tudja, hogy a saját oltása mennyi ideig hatékony. Hét hónap nyolc napig hatékony, hét hónap kilenc napon nem. De honnan tudná, hogyha még ilyenre nem volt példa. Úgy lehet, hogy nézd, fáj a fejed oda a gyógyszereikhez, beveszel egy aspirint, vagy már valami más. Nem tudod biztosan, hogy ez mennyi idő múlva fog a fejfájára elmúlni, Oké, okay. akkor menjünk vissza. Fogod. Nem C fogsz tőle megszabadulni, úgyhogy az elkövetkezendő napokban, hetekben egy szó beszélgetsz velem, vagy kiköltözöl a világból. Figyelj, azt mondd meg nekem, hogyha egy bizonyos vakcinára azt mondják, hogy 68, 79, 84, 152 százalékos hatékossága van, az mi a frászkúnyót jelent? Statisztiká. Azt nem, de, de mire maradkozik Ami... a statisztika? Az emberek szokhasságára uh, mert hogy mi más lehet tenni? De mi András, mire vonatkozik, hogy 100 emberből 78-al ja, mi történik? Most ezt Vagy igen. É, igen. Ez azt történik, hogy 100 emberből 95, mondjuk, vagy 90 vagy 50 meg van védve a mai tudásunk alapján, és annak megfelelően, hogy mi tudunk védett az adott fertőzésre. Oké, rendben. Fert... Mit jelent ez a védet? Hogyha egyébként bemegy egy olyan koncentrált közegbe, ahol mindenki koronavírusos, akkor nem fog megbetegedni? Mit jelent ez a százalék? akkor nem fog megbetegedni. Hint hogy... van. Oké, van ezt hogyan... hogy... Oké, a harmadik fázisban ezt hogyan lehetett kimutatni? Úgy lehetett, úgy lehetett hogy volt random, kiválasztott mondjuk 50 ezer emberből, nagyjából ezek 10 ezer nagyságrendben vannak, ö, mondjuk 50 ezer emberből random kiválasztottak embereket, a egyik fele 25 ezer kapott oltást, a másik felét is megszúrták, hogy azt higgyel, hogy kap oltást, illetve ne tudja biztosan, hogy ő fiziógiát, oldat, szóoldatot, hogy ország oltástakot. Majd várnak három hónapig. Egy olyan világban, amiben ma élünk, tehát itt vannak körülöttünk a vírusok. Jegyzik azt, hogy ki betegezett meg, közben az illető, akit megúztak, nem tudja, hogy Jó, ez stati statisztika alapon működik, várja, hiszen egyébként akiket beoltottak, azok is lehetséges, vagy akiket nem oltottak be, azok is könnyen lehetséges, hogy ezzel együtt nem, nem betegszenek meg. Hát pláne, pláne hogy így, így, abszolút így van. Tehát a, aki szúrta, az se tudja, hogy ő oldatot vagy vakcinát aki szúrnak az se. Eltelik három hónap, ki tudja? Türelem, uh, türelem, türelem, ki tudja. A kód valahol okay. el van téve, mindegy, csak az nem lehet felbontani. Megtölt egy jó ideig, addig az ideig még belenfejeződik a vizsgálat. E, ilyen közegben élnek, és jegyzik róluk naponta, vagy két naponta, vagy hetente végzett orvosi vizsgálatot hogy ők fertőzöttek, vagy nem fertőző. de ne közben például mit mondanak, be, mit mondanak nekik? Tartsák be ugyanazokat az óvintézkedéseket, mint mások? Vagy éppen annak értenek? Én éljenek ér... normálisan. Ugyanúgy éljenek, mint mások. Igen, bizonyos alap szinten legyenek, egyformán vérbe vasszalta többi. Legyenek majd, el, és közben jegyzeteket készítenek. Aki készíti, azt se tudja, hogy az az ember, akivel beszélget, az Jó, meg kell, hogy álljunk több okból is. Egyrészt lassan a végéhez érkezünk, és meg kell hogy egyézünk. De most jön a, a poén, Igen? János, Figyelek. Most jön a poén. Amikor már összegyűlik minden informát, szóval megállítják ezt a dolgot, lezárják ezt a megfigyelési sorozatot, majd felbontják a kódot. A kód alapján most már tudom, hogy ától ellig, egyik csoport, a több pedig a másik csoport. Megnézem, hogy hányan betegedtek meg a vaccinás társaságban. Ezt, ezt, ezt, ezt, ezt a részét értem. A két, két dolgot akarok kérdezni ez ügyben. Ez az ügyben. van a hatékony. Értettem. Kérdésben. Azt kérdezem tőled, hogy a harmadik fázisban résztvevők kapnak-e pénzt? Mi pénz? Kapnak-e a harmadik fázis? Mi az A pénz Kérdez. Ezt, igen, kapnak ezt. Nézd, ez társadalman kín. más. A lényeg az önként. Ezt értettem. A, a más, de értem. Figyelj, ebből a szempontból a rendőrségen vagy arra válaszolja, amit kérdeznek tőled. Oké, rendben van. A másik kérdés pedig az, hogy mert kivered a tisztfejéből, amit akar kérdezni, hogy az egyik a, igen, de és de, de, de, de, de, de, de, de. kiverted a fejemből. Az egyik az lett volna, hogy kap -e Ja, igen. A másik pedig az, hogy ez etikus -e azzal kapcsolatban, akit beoltottak. etikus -e az orvossal kapcsolatban, aki beolt, hogy úgy old be, hiszen egyébként, aki a harmadik fázisban vesz részt, az nem pontosan, a hétköznapi életet élők emberek sokaságát gyarapítja, hiszen bizonyos szempontból kísérleti nyúl, ezzel együtt kitenni őt annak, hogy egy olyan tudatban van, ami adott esetben a védettségének a fokozásával jár együtt, miközben ez nincs meg, és ebből is adódhat, hogy megbetegszik szemben azzal, aki szintén nem tudja, de vakcinát kapott. Ennek az etikai részéről, miközben a vakcináról című írásodban erről nincsen szó, nem akarnál két mondatot mondani? Ö, ezek önkéntesek. Pontosan tudják, hogy egy bizonyos ideig, ami után, úgy, ők ugyanúgy kaphatnak, mint egy állampolgár igazi védő egy bizonyos ideig, ők le, hogy mennyire hány százalékosan működik. Abból adódóan, a hogy ők önkéntesek, ez egyben felmentést is ad az alól, hogy mit nevezünk etikusnak, vagy sem? Nézd, nem halálos ö, mérget kapnak, ö, ö, rulett, ha halálos ö, mérget nem kapnak, szinten. András, de abban a tudatban élnek, hogy adott esetben védettebbek, mint mások. És ez a tudatuk Ki adott esetben... nem tudják, hogy védettebbek e? Mint mások, mert ők tudják, hogy nem, nem fogják nekik rögtön megmondani, hogy ők mit kaptak védőoltást, vagy csak oldatot. Rendben Eben van az értelemben. E ők e e ebben mozog a mérleg bennem. Azt kérdezem tőle, hogy amikor most oltanak, ilyen nem fordul elő, senki nem kap lacebot? Nem fordul elő, persze, hogy nem. Az már az egy büntés. Azt kérdezem az egy büntég, azt kérdezem tőled, hogy a harmadik fázisról tudjuk-e a legmegbízhatóbb termék esetén, nem tudom melyik az, hogy azt mennyi idei, hogy a harmadik fázis mennyi ideig tartott, különös tekintettel arra, hogy most minden sokkal gyorsabb idő alatt ment le, mint korábban? Ö, igen, vannak ö, olyan szabályok, ami alapján az európai gyógyszerűködéség, meg az amerikai, elfogadja azokat a dokumentumokat, azokat az adatokat, amit a... Jó, itt most egyedi engedélyekről is van szó, hiszen egyedi engedélyek is ö, ö, szóba kerülhetnek, amelyek normális esetben egyébként, amikor nincs ilyen veszélyhelyzet, akkor nem kerülnek számításba. A kérdés, tehát arra vonatkozik, hogy honnan a frászkúnyokból a... fogjuk tudni azt, hogy bármelyik oltás mennyi ideig tart, hiszen ahhoz olyan számú megbetegedésnek kell lenni, mint amilyen számú megbetegedés vagy nem megbetegedés történt a két csoportban, azt követően, hogy kihozták azt a százalékos arányt, hogy milyen hatékonyságú a gyógyszer, illetve milyen hatékonyságú az oltás két különböző dolgról van szó, tehát a vakcináról van szó, és nem gyógyszerről. Mennyi megbetegedésnek kell ahhoz előfordulnia a beoltottaknál, hogy bármelyik vakcina esetében is immár lehessen tudni, hogy annak a hatékonysága x évre, hónapra, napra szól? Ö, olyan statisztikai feltételek vannak, ami után egy következtetés úgy mondjuk, hogy signifikáns, tehát a véletlen. Nem a, nem a kérdésemre véletlen válaszolsz. Azt kérdezem véletlen. tőled, én megbetegszem. Nem, ennyi bár, ennyi Bárki jár. megbetegszik. Bekerül-e bármilyen statisztikába az, hogy az az életű egyébként beletteoltva vagy sem, ha beletteoltva melyik vakcinával, ez az információ visszajut-e oda, ahol egyébként ezt a vakcinát gyártottak, és ezt egyebek között azért kérdezem, mert egy másik írásban arról beszéltek, vagy arról írtak, hogy Izraelben azért volt egészen fantasztikus, tehát hogy Izraelben azért tart sokkal előrébb a vakcináció, mert hogy ott a teljes egészségügy digitalizálva van, és ez a digitalizáltság, ez a biontech kezdve az összes gyártót arra biztatta, hogy izrael szerződjön, mert sokkal több információt kap vissza tőlük a hatékonyságot és egyáltalán a körülményeket illetően, mint bármely más országban. Kérdezem tőled tehát azt, visszajut-e nem Izraelben, hanem bármilyen más országban az az információ, mely szerint egyébként az illető megbetegedése annak a bizonyos vakcinának ö, a kontújára történt. Ez az illető, ez az individuum, ez egy szám ebben a statisztikában. Igen, ebbe az értelemben visszajut. Az, hogy ő beteg, vagy nem beteg, az a kizárólag az orvosára tartozik ez a hipokászási... Ezt én értem, de akkor nem válaszoltál a kérdésre, ha bárki, akit beoltottak most, bájöntek Pfizerrel, és megbetegszik... Visszajut. Hogy... Igen, visszajut. De bebiztos biztos vagy? Visszajut. E Ebben, ami a Pfizer-t illeti e a és az elfogadottakat. Magyarul a modernát és ö, ö, határon az azt a Igen ez ebben én teljesen. Ami ez azt téged, jelenti, hogy a, érdett, ami azt jelenti egyébként, hogy ezen vakcina gyártók között és a magyar egészségügy között van valamilyen szerződés először. Ne, ne. Nem tudom, hogy milyen formájú ez a szerződés, de ez a, a, a, a kapcsolat része hogy egy visszajelentést kap természetet. Ez mindenki elleni érdeke, így is van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem állítanám, hogy megszabadultál tőlem. <gül> Rendben van, természetesen. Boldog új évet kívánok! De én viszont. Falus András akadémikust hallották. Ma kivételesen nincs zene, úgyhogy kicsit iszom, kicsit pihenek, és aztán telefonálok. Most nem várok telefonokat. Jaj, Istenem! jó vagyok ezzel a dugóval. Kupa. Hello. Jó reggel! Kívánok! Fia János vagyok! Fia. Yeah. Csernos Imre van a vonalban. A Depresszó étterem és kávéház, itt meg annyi termék megjelentés lesz, mert nem fogok tudni ebből kikerülni, és nem fogom minden azt mondani, hogy izé. Azt mondja, hogy kedves barátaink és vendégeink, ezt írja január 21-én, ami csütörtök. Kedves barátaink és vendégeink, mi unatkozunk, ezért úgy döntöttünk, hogy péntektől vasárnapig 9 és 16 óra között bent fogunk kávézni. Aki erre jár, beugorhat egy elviteles kávéra, kakaós cigára vagy egy pohár italra. A depresszó támogatja a német, dörödöm, ola, olasz, lengyel, vendéglátósok, én kinyitok mozgalmát. Ezekben az országokban is arra hívják fel a figyelmet, hogy miközben az állam korlátozza a működésüket, nem támogatja elégségesen a szektor életben maradását. Ez zárójelben van. A Főnix mér köszönet illeti Csernus Imre Főnix című könyvének, és így tovább, és így tovább. Tehát van ebben mindenféle eh, információ, bújtatott és nem bújtatott reklám. Amikor ez a szöveg megszületett, még miatt január 19-én 12 óra 22-kor olvasható volt a Depresszó étterem és kávéháznak a Facebook oldalán, milyen elhatározás volt, amely ezt a szöveget megszült? Hát valójában, amikor bejött a második hullám, akkor bezártuk a helyet, mert tiszteletben tartva a közelvárást, és abszolút nem még nyelviteles dolgokat sem csináltunk. És akkor most úgy gondoltuk, hogy legalább a kávét illetően megnyitjuk, hogy részünkre egyre többen kerestek meg, és akkor éppen ezért kinyitottunk, hogy megállában ezekben a végződés időkben, aki arra jár, egy jó kávét igyon meg. De Valójában csak ennyi volt. Engedjed meg, hogy ha bár nem a rendőrségtől vagyok, különböző kérdéseket tegyek föl. Mire vonatkozott az a mondat, mely szerint 9 és délután 4 óra között bent fogunk kávézni? A személyzetre. Erre mi szükség volt? Hát ez, ez csak egy ilyen mondat, nem volt semmilyen... Figyelj, nekünk egészen kiváló lett a viszonyunk, tehát nekem semmilyen zsákba macska nincsen. Én valójában arra kérdezek rá a következő percekben, hogy mennyire volt kicentizve a szó fizika értelmében, nyelvileg az a szöveg, amit te közzétettél, és amit szándékosan vagy szándéktalanul viszonylag sokan félreértettek. Érthető, amit mondok, ugye? Abszolút érthető, mert amikor én elolvastam újra, akkor, már nem, amikor fent volt, akkor mivel ott volt a következő mondatban, hogy elviteles én azt gondoltam, hogy ez érthető lesz. De és én magam lepődtem meg, hogy milyen elképesztő média figyelem alakult ki el köré, csak a Facebookon tettem köze egy, egy ilyen... Jó, dolgat, te azért többé-kevésbé, de inkább többé tisztában vagy azzal, hogy a te tevékenységedet milyen módon követi a Facebook, és nem csak a Facebook népe. Tehát azért ebben neked azért egy tízes skálán, inkább kilences gyakorlatod van, mint hatos, ha nem tízes. E, azt kérdez... én nem foglalkoztam bele János. Elhiszem. De mi szükség volt arra, hogy a depresszó támogatja az én kinyitok mozgalmat? Hiszen az én kinyitok mozgalom az nem... A kérdés az, hogy ez én kinyitok mozgalom, és az, amit te e fölött közzétettél, azok egyébként nem nyelvileg, hanem a szó fizikai értelmében, amit az én kinyitok mozgalommal jelent, mennyire fedik le egymást? Hát figyelj, elvisikon támogatjuk egyáltalán, mert hát végül is nem kevés ember egzisztenciális megjelenése függettől és mi is érintve vagyunk, ami országosan történik, hogy ez a területen való funkcionálóknak nagyon nehéz dolguk van. De ez nem azt jelenti, hogy én nem tartom be a törvény elvárásait. Tehát én nem vagyok szabályszegő. De maga az én kinyitok mozgalom, az ma már aki tudja egyáltalán miről van szó, azok egyébként ezt a mozgalmat inkább a szabályszegőkkel hozzák összefüggésbe, semmint pedig az az betartókkal. Hát János, én egyet tudok már elég régóta, hogy én önmagamnak szeretnék megfelelni, és nem a többieknek, mert én nem a többiek fejében vagyok, hogyha leírtam azt, hogy elüteles kávé, akkor ez számomra egyértelmű, hogy itt miről lesz szó mint ahogy az első nap jöttek, jött a rendőrség is, meg a NAV is, aki ellenőrzött bennünket, hogy mely szerint bejelentések érkeztek, hogy megszegjük a szabályt, és mivel többször ellenőriztek bennünket, és senki nem talált semmilyen szabályt ellenességet, vagy a, a szabálytól itt, me, itt meg kell, hogy álljunk. Én téged relatíve jól a vendéglátóipari egységeidet a kevésbé ismerem, bár szerintem az egyik előtt találkoztunk, és ott be is mentem. Azt árul el nekem, hogy bármilyen jogszabály beléltve ezt a 424, vagy nem tudom, most fejből meg nem mondom, de 4-essel kezdődik, 2020-as kormányrendelet Expressis Verbis kimondja -e például azt, hogy vagy bármilyen későbbi rendelet, hogy egy időben egyszerre hányan tartózkodhatnak egy vendéglátóipari egységben, amely egyébként csak elvitelre szolgál ki, hiszen ezzel Én kapcsolatban a legkülönbözőbb számokat lehet hallani. Ez adott esetben valamilyen mérethez van igazítva, van egy abszolút szám, vagy ez hogyan van? Hát, figyeljünk, hogy tiszteletben. Én legalábbis úgy értelmeztük, hogy... Egyszerre egy ember lehet, aki megvárja a kávét, ami egy perc, és utána elhagyja a vendéglátó egységet. Tehát mi így értelmeztük. Te ezügyben fordultál jogászhoz, vagy nem fordultál jogászhoz? Abszolút, abszolút megkérdeztem. megkérdeztem őket. Az egyik jobb barátom az ügyvéd, és ő alaposan elmagyarázta nekem a jogszabály. Uh elszakadva, de még egyszer és utoljára elmesélve neked, ugye ez a szöveg, ez egy szendvics. Ennek három rétege van. Az egyik az, hogy kinyitunk, a másik az, hogy csak elvitelre nyitunk ki, a harmadik pedig az, hogy támogatjuk az én kinyitok mozgalmat. Ez ebben a formában elfogadható, amit mondtam? Abszolút. Azt kérdezem tőled, hogy mindazok a jó és rossz emberek, akik ezen kiakadtak, és a NAV-hoz és a rendőrséghez fordultak azokat valójában, ahogy ezt szokták magyarul mondani, gyönyörűen mi bökte a csőrüket? Ezt te érzed-e vagy tudod-e? És ebben benne van a vendéglátóipari egység tulajdonosa és a pszichiátek is. Szerintem a kinyitunk, szó a legtöbb ember úgy értelmezte, hogy ha ezt a szöveget nézzük, akkor mindenkinek a fejében az van, hogy ott helyet foglalhatnak. Fogyaszthatnak és élvezhetik a kávéház hangulatát. Ebben teljesen Ugyan? egyetértek veled, de ez együtt jár-e azzal, hogy legalább annyian szóltak-e neked személyesen, hogy drága Imre ebből problémád lesz, mint ahányan a nyakadra szabadították a rendőrséget és a navet? Egyébként nem szólt senki. <gül> Egyszerűbb volt a navot és a rendőrséget felhívni, semmint hogy valaki megkocogtassa a váladat, és azt mondja, hogy Csernus úr nem vállal ezzel túl nagy kockázatot. Azért ez borzasztó. Hát figyelj, de Ilyen igen. igen, igen, igen, de Magyarországon élünk, de ennek ellenére én tiszteletbe tartom a mindenkori szabályozást. Nem muszáj, hiszen az ügyvéded most nagy valószínűséggel nincs mellette. Minden kérdésre válaszolni tudod, ez az amerikai filmeknek a fordulat, amit az ügyvédje jelenlétében elmondana csak azt mondja el. De ki volt egy centízve ez a szöveg a tekintetben, hogy aki félreérti és lehozza, az is reklámot csap ennek a vendéglátóipari egységnek, vagy rossz az, aki rosszra gondol? Nézd, János, az elmúlt x időben, amióta nyitva tartunk, Egyetlen egy dolog, illetve egy jó pár dologra nagyon-nagyon odafigyelünk. Az egyik az, hogy mindig a magas minőséget ö, ajánljuk úgy, hogy az ott dolgozó emberek ö, mentális állapotával is nagyon sokat foglalkozunk. Tehát valójában mi a vendéglátást egy teljesen másféle attitűddel közelítettük meg, éppen ezért nekünk úgymond egy ilyen explicit reklámra nincsen szükségünk. Mert mi hiszünk abban, hogy amit mi képviselünk, az jó. Tehát ez a szöveg megfogalmazása kétségtelen, hogy félreértésekre adhat okot, de mi és én nem ezzel a szándékkal csináltam. Csak ok. egyszerűen az, hogy a, so, a hosszú bezárás után, ahogy az üzletvezetővel együtt, örültünk, hogy akár így elvitelás szempontból megnyitjuk a helyet. Oké, rendben van. Mert, mert, mert, mert ez nekünk nagyon sokat jelent. Oké. További két beírást olvasok a Facebook oldalról, amit tehát a ti beírásotok, semmilyen megtévesztés nem volt a célunk, eddig zárva voltunk, mert nem vagyunk egy elviteles gyors hétterem, de most hétvégére kinyitunk, ahogy az jogilag lehetséges, mi sem tudunk dacolni a kormányzati előírásokkal, három pont, vagyis semmi értelme, de támogatjuk a szektort, és ha már azt elértük, hogy felfigyeltek miattunk a vendéglátás helyzetére, akkor megérte. Majd megjelentek különböző írások, amelyekre még ki fogunk térni. Majd ezt követően van egy újabb beírás. Ezúttal köszönjük minden újságnak, újságírónak, bloggernek, a posztot negoztóknak, aki segít rávilágítani a vendéglátás hazai és nemzetközi helyzetének tarthatatlanságára. Köszönjük a Dining Guide cikkét is összefoglalta, amit mi is gondolunk és itt a Mi is történt doktor Csernuská kávézójának hétvégi kinyitása körül címírásról van szó, amely itt van előttem. Még mielőtt itt ügyirat ismertetésbe kezdenék, vagy lapszemlébe, valójában mi történt azt követően, azon a szfér, abban a szférában, amit te megemlítettél, és amiben köszönted a Dining Guide-nak a cikkét. Milyen a szó jó értelmében vagy rossz értelemben vett felfordulást okoztál te az internetes piacon, akik egyébként ezen beírásod kapcsán megkerestek, és aztán különböző létező vagy nem létező információt osztottak meg rólad, illetőleg a vendéglátóipari ipari egységedről. Hát figyelj! <síns> <síns> <síns> Ez egy komplex kérdés, amit feltettél, és uh, mire irányul valójában a kérdésed? Hát arra, arra eh, hogy eh, akkor olvasom a a magát a Dining Guide-ot. A félrejtés megszületéséhez annyiban hozzájárult a Volt Pszichiátra jelleg két vendéglátóhelye, a Noszvai Csendülés, az egri Depresszó tulajdonosa, hogy a poszban olyan nemzetközi mozgalmakra hivatkozik, amelyek a tömeges üzlet és vendéglátóhely megnyitását követelik, majd megírja azt, hogy egyébként te a szabályok betartására hívtad fel a figyelmet. A kétetelmű címadások már sugaltak, mint a valóság, a korlátozások ellenére is kinyitja hétvégén a kávézóját Csernus Imre Blik Csernusdokinak elegelet, kinyitja a kávézóját Indirect.hu. Van egy hosszabb írás az Indexen is. A Dining Guide írja február 1. Budapesten a hősök terén tüntetést szerveznek a korlátozások ellen, majd később Csernus Imre kávizójának írása, tehát rengeteg ember eleve nére tapintott, és nem utolsó sorban érinti a volt sziáter életét is, hiszen a vidéki életet válaszol majdnem teljesen a vendéglátásnak szentelte magát. Majd nyilatkozott is Csernus ébre semmilyen megtévesztés nem volt a célunk, eddig zárva voltunk, ezt olvastam, tehát az a kérdés, hogy mindazok, akik egyébként megértették vagy nem értették meg a te írásodat, azokra az írásokra te hogyan reflektáltál, ha egyáltalán reflektáltál, mi szombaton egy konkrét cikről beszéltünk, ha gondolod, akkor idézzük fel, hogy az a konkrét cikk mennyiben volt helytálló, és mennyiben nem. Um, a a Blicknek a, a címe, amit persze nem egyeztettek valam, az egy dolog, az olyan, az súg, olyan, mint hogyha én ennek a mozgalomnak az élére álltam volna, ami nem igaz. De ugyanakkor ott a cikkben szerepel, hogy én erviteles kávé szempontjából nyitottam meg a helyet. De ezt, ezt most szoktam, hogy a Blik általában ezt csinálja, de ezzel nekem ez az ő dolguk, mert mint mondtam, Nekem önmagammal van elszámolni való, és én tényleg nagyon sajnálom, hogy bárkit ezzel megnéveztettem, hogy azt sugaltam, hogy ez egy olyan kávéházas megítás, ahol ugyanúgy tudnak légulni az emberek, mint uh, eddig az állatok előtt. De ugyanakkor meg a cikkben a saját beírásomban meg leírtam, amiről van szó. Kétségtelen, hogy mivel rengeteg emberben nagyon sok feszültség halmozódik fel, ami a vendéglátó és idegenforgalmi szektort illeti, tehát éppen ezért ilyenkor az emberek már megtanultam azt, hogy nem olvassák el alaposan a tikket, hogy azt az információt, és ilyenkor a saját frusztrációjukból indulva reagálnak. Tehát. Mely orgánumokkal álltál te szóba, mert egy sor orgánum idézett téged, és volt olyan orgánum, amelyik idézett is téged ezen túlmenően, mert megszólaltál benne, ilyen volt például az index. Az index, az index szóba álltam, és ott a beközött kihangsúlyoztam azt, ami igazából csak részlegesen jelenik meg. Ami az újságvírónak nagyon tetszett, a Félix és a Félix üres pohár hozzáállás, vagyis ö, apelálva, hogy van Magyarországon döntően a, az élethez való hozzáállás az pessimista, és én ezt konfrontáltattam az optimista hozzáállással, hogy ezt az egész krízist úgy lehet jól megélni, hogyha én az adott napon azt mondom magamnak, meg a környezetemnek is, hogy hála Istennek, egy nappal közelebb vagyunk ennek az egésznek a végéhez. Ez lenne az optimista. A pessimista meg azt mondja, hogy Úristen, mikor lesz ennek vége. És valójában az én célom az indexel ez volt, hogy ezt kihangsúlyozza. És sikerült? Hát részben, részben, de amikor valaki nagyon gyorsan jó cikket akar írni, ennek általában ez a vége, hogy nem fordít figyelmet az összesen a szóra Akkor, amikor kimentek hozzád ellenőrizni, hányszor mentek ki hozzád ellenőrizni? Nem tudom, a rendőrség volt na, képzelően, talán háromszor. Mit vizsgáltak? Ö Érdekes volt, mert az egyiknél én is, Te is ott voltam, voltál. én ott voltam az egyiknél, olyan 11 óra felébe mentem, és szombaton, és megállt a autó, meg a rendőrautó, és kb. 10 percen keresztül ott álltak, és nem jöttek be, utána én eljöttem, és utána az üzlet, az mondta, hogy rendőrség jött, és figyelmeztetőben, bennéket, hogy ne is a dolgokat, de nem találtak semmit sem ami be, ami szabály van. De ez ellen, Meselj... de akkor mivel szektétek meg, ha nem csináltatok semmi szabály jelenset? Nem, ezt mondták a bejelentők. Iha. Hogy mi megszegjük. Ja, értem. Bejöttek, és akkor látták, hogy nem szegjük meg, mert vendégek nem tartózkodnak, nem foglalnak helyet sem a teraszon, sem bent, hanem csak a kiszolgáló személyzet van bent a a kávéházban, maszkokkal. Mást vizsgálte a rendőrség, és mást vizsgálte a NAV? Nem tudom. Nem tudom, hogy a NAV mit vizsgált, mert a Novosok azok, ki kintúltak az autóba. Lehet, hogy azt nézték, hogy van-e valaki, aki helyet foglalt bent a vendéglátoltségben. Nem tudom. Ez tehát egy nap alatt volt öt ilyen vizsgálat? Hát, vagy jelenlét. Volt jelenlét és a rendőrség melyett. Ezre hát feszélyezőleg hatott, vagy azt mondtad, hogy ez ma benne van a pitlib, vagy benne van a... Mi nem, van? hát mivel, mivel én nem szektem törvényt, illetve nem szektem szabály. És éppen ezért én ebből a szempontból én elfogadom, hogy az ő dolguk az ellenőrzés. Én a gazdaságnak ez az ágához nem értek, mint annyi sem. Megértek így nyitni? Meg, meg, meg, mert nagyon-nagyon uh, sok ember jött el hozzánk uh, elviteles kávéra, és ebből a szempontból sokan visszajelztek, hogy végre valamilyen fény uh, csillan meg így az uh, közepe felé. Ez az idegenforgalommal van összefüggésben, hogy péntektől vasárnapig van ez a 9 és 4 óra közötti nyitva tartás, tehát ma például nem. Hát figyelj, e, egyértelmű, mert mivel tél van, éppen ezért hétvégén jobban mozgolódnak a környékbeliek. De hát akik bejönnek sétálni a gerben, mert nem kell hangsúlyozni, hogy ez egy város. Azt kérdezem tőled, hogy követte de azokat az eseményeket, amelyek valójában abba az értelmezési tartományba kerültek, akarva-akaratlanul, inkább akaratlanul, mint akarva, hiszen te az eseményeknek nem voltál előidézője, amely ugyanebben a témakörben Budapesten zajlott, kísértetiesen ö, ugyanígy, de mégsem ugyanezzel az eredménnyel, számos ok miatt ö, a madástéren téren, pénteken, délután és délután. Követni nem követtem, de olvastam különböző cikkeket róla, igen. Jutottál-e bármire, vagy mindenki maradjon a saját kaptafejánál? Miért? Én továbbra is azt mondom, hogy ez az egész konfliktust, ami jelenleg zajlik, és nagyon sok embert érint a vendégletes illetően, a döntnökökök szempontjából nagyon józanul és igazán kéne megoldani, úgy, hogy mind a két fél jól járjon. Mert rengeteg ember a tartalékait feléltá, és nem tud mit csinálni. Tehát ebből a szempontból megértem az ő heves reakciójukat. De az állam részéről is megértem az új intézkedések továbbra is történő fokozatos betartását. De ennek ellenére nagyon fontos lenne valami konszenzusra jutni, mint ahogy a lengyeleknél olvastam, hogy amikor az állam és a vendéglehetős egy konszenzussal jutott, és egy óvatos megnyitást kezdeményeztek, illetve beleegyezett az állam, ők Ugye ez itt most nem a vicc értelmében van úgy, hogy ugye valaki abból, abból él, hogy vasárnap zárva tart, mert ez itt most az alapállapot sajnos. Részint a depresszó, részint a másik ipari egységedre... Az, az, az nem jutott meg. Azt tudom, a csendülő azok egyébként a 2020-as évet figyelembe véve egyáltalán mennyi ideig voltak nyitva? Hát olyan 6 vagy 7 hónapot összesen. Semmi közöm nincsen hozzá, tehát ha nem akarsz, a többi hely volt, úgyhogy köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, de én azt kérdezem tőled, hogy a mai Csernus Imrének, ha tíznek vesszük a bevételét, a jövedelmét, abból mennyit tesz ki a vendéglátás, és mennyit tesz ki mindaz, ami a könyvekből és a a tóksókból, vagy előadásokból fakad, vagy ered, nem összeget kérdeztem, hanem a megoszlás arányát, ami elsősorban azért érdek. Tessék? Hát egyelőre, hogyha így megnézzük, akkor egyenlőre még a jelentős kisebb részt A vendéglátás. Igen, igen. Te igényt tartottál-e arra a bérkiegészítésre, amit talán meg kellett pályázni, nem tudom, nem vagyok tisztában az összes részlettel, amivel kapcsolatban egyébként a központ szükségesnek tartotta azt nyilvánvalóvá tenni, hogy azok a segítségek, amiket egyébként a kormány megígért, azokat ők nagyon szépen köszönik, de eddig még nem érkeztek meg hozzájuk. Te igényeltél-e ilyet is megérkezett? Részben, hozzá? részben a depresszót illetően igényeltünk, egy pár embert illetően de ott mi is ugyanebben a tipőben vagyunk, hogy ez a segítség még nem érkezett meg. Részint akarod de bármilyen vonatkozásban kommentálni azt, hogy a vendéglátóhelyek és edzőtel meg újranyitását követeli a Mi Hazánk mozgalom, amelyel kapcsolatban Dúró-Dúra a Mi Hazánk mozgalom prominens szorgalmazza, azt, hogy ezek a helységek abból adódóan nyithassanak ki, hogy egyébként milyen ellentmondások jönnek ki a plázák látogatottságát tekintve és ezen vendéglátóipari egységek kihasználtságát illetően. Hát az biztos, hogy itt megfelelő konferenzusra kell jutni mind a két félről, mert még a a plázák, a különböző élelmiszerlántok, túltelítettségét, illetve a plázákban nem járók, de persze, hogy elmegyek vásárolni, ezt kattam Tehát ott látom ennek az ellentmondását, mint az egyik oldalon 20-30 embert nem foglalhat helyet egy adott nézetműtelni területen, egy másik szektorban, meg ott mondjuk abszurdum 100 ember. Tehát igazából ezt uh, parasz hát nem tudom hova uh, tenni. dura ami az elnök helyettese. Végül, de nem utolsó sorban a Dining Guide szükségesnek tartotta megírni azt, hogy az egészet pedig végül megfejelte, tehát mindazt, amiről írnak, egy korai délutáni újabb közlés, mégpedig a Csendülő Facebook oldalán, kedves leendő vendégeink január 27-től a Csendülő vendéghez nyitva minden üzleti, gazdasági, oktatási célnal érkező vendég előtt. Ezzel egy itthon igazán közismert személyiség is behozta a közbeszédbe ezt a kérdést, ahogyan híres énekesség, zenészénk teszik, azt már tavasz óta hangot adva a teljes gazdasági ellátetlenülésüknek és a valódi segítség hiányának, írja a Dining Guide. Igen, ez igaz. Harang Igen. Ezen utóbbi megnyitása vajon uh, kifeje váltani hasonló hullámokat, vagy uh, nem? Nem hiszem, nem hiszem, azért mert nem a vendéglátó egységet nyitjuk meg, hanem ahogy a szintén hangsúlyozom, a törvény szabályozás megengedé a védégházak megnyitását. Tehát, amit itt akár most olyan, meg gondolom máshol is megtartok. Hozott-e bármi számodra az embereket illetően az, ami ebben a 72 órában történt? De lehet, hogy 96. Hát igazából az, hogy egy adott szövegnek a, a, a figyelmes értelmezések úgy fontosságú. Tehát... De meglepetést nem hozott. Nem hozott ezt, mivel már egy jó pár könyvet írtam, és nagyon sokszor látom, hogy a megoldások azok legtöbbször ott vannak a szemünk előtt, és valami liát, ilyen olyan egózági problémák miatt ezt nem akarjuk elfogadni. És akkor éppen ezért nem is tudunk rá Végül, de nem utolsó sorban hogy vagy? Jó. Hagod is, is úgy Csenget. Köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az apropót. Évet. Boldog új évet! Ne, ne. Neked is, neked is. Csernus Imrét hallottak. Szia Tamás, Fiala János vagyok. Én megpróbálok nem senkit se összezavarni azzal, hogy váltogatni fogom az optikákat annak érdekében, hogy aki véghallgatja a beszélgetésünket, a végén egy olyan összbenyomással távozzon, amely többé-kevésbé kifejezi azt, ami a te szándékod volt, amikor január 20-án 12 óra 47 perckor közzétetted az írásodat. Nem biztos, hogy mindenben elmerülök, minden részletben, de váltogatni fogom, hol fölülről, hol alulról, hol egészen közelről fogom mutatni. Csak, hogy megmagyarázzam, ha látszóló, vagy valóban, valójában összefüggéstelenül kérdeznék. Azt árult el, Tamás, hogy mi vezetett téged abban, hogy megemlékezzél édesapád századik születésnapjára, egy olyan születésnapra, amit ő már nem élhetett meg? Szerintem ennek különösebb oka tulajdonképpen nem kellene, hogy legyen, mert de akkor más kell, hogy kérdezzek, utoljára te a Facebookon, vagy egyébként mások számára elérhető felületen mikor emlékeztél meg a szüleitről? Nem emlékszem ilyen. Na látod, hát akkor mégiscsak ennek van valami oka. Ha ez általában nem jellemző rád, akkor itt valami történt, erre kérdeztem rá. Na, annyi. Ö... Azért abban egyezünk meg, hogy te egy szemérmes ember vagy, magadról, családodról relatíva ritkán beszélsz. Ez igaz. Ez igaz. Egyrészt századik évforduló egyszer történik bármilyen eseményen és századi születésnek is egyszer van az embernek. Ha, ha megéli, akkor is, és ha nem éli, meg akkor is. Másrészt, és nyilván ez a kérdésednek a, a, az igazi kiputása, én... 40 év, legalább 40 éve de inkább több közéleti keresztül vagyok. A, inkább 50, mint 40, ezen belül a rendszerváltás óta ami most már több mint 30 év, a, az országos politikának résztvevője a SZSZDSZ-ben három, háromszor volt a országgyűlési képviselő jelölt, 8 évig országgyűlési képviselő 1994-től 2002-ig, és utána a 2014-es és 18 as választáson a DK országgyűlési képviselőjelöltje voltam. Vészetben választási kampányokban és választási kampányon kívül is nyilvános politikai szerep voltam. És különösen a választási kampányokban sokat jártam az utcán annak idején ezt standolásnak, az utóbbi években kitelepülésnek hívtuk, hívták, és ilyen módon sokat találkoztam ismeretlen emberekkel az utcán. És ezeknek az utcai találkozásoknak, meg, és nem csak utcai találkozásoknak fontos eleme volt, hogy az apámat... Hosszú ideje körnösba olyanként emlegetik. Hogy, én... hogy jött létre ez a kifejezés, ez a szó összetétel? Ezt én pontosan nem tudom, én csak tényszerűen találkoztam vele, Ö... és hát azt tudtam kis gyerekkorom óta, hogy a szüleim az államvédelmi hatóságnál dolgoztak, tevékenykedtek. És azt is tudtam, hogy engem a magyar nyilvánosságban elsősorban mint az ő gyereküket tartanak sokan számon. Mások saját magamért tartanak számon, de nagyon sokan, akik nem ismernek, azoknak egy jelentős része mint apám tiászal számon, és apámot pedig, mint Görmös Ballert emlegették, azok, akik... Hányan soha tehettél, amikor először hallottad ezt a kifejezést? Ö, én azt hiszem, hogy ezt ö, csak a utolsó tízezésben édesapád múltjával te mikor kerültél először tisztába? Hát a tisztába ez egy... Ö, nem pontosan definiálható Oké, okay, rendben van. Éde... Édesapád múltja, neked? mennyire volt egy nyitott könyv előtted? És most csak a saját szüleimre gondolok, hogy én mennyire voltam tisztában az ő életükkel. Hát, mérsékelten. Azt kérdezem, hogy ez egy mennyire közvetlen, mennyire nem közvetlen? Egy, alap, nem, egy alapfokon tisztában voltam gyerekkorom óta. Ezt ők mesélték el? Ők mesélték el, igen. Igen, tudtam. Milyen részletességgel? Nem nagy részletességgel. Hány éves a, lehettél? Ö, ö, egy számjegyű éves. Tehát, ö, <gül> Miért tartották szükségesnek? Kiderült-e? Hát, ö, ezt akkor is tudtam, amikor még ez nem múlt volt, hanem jelen. <gül> a, az az életükből adódóan? Tehát, a, ahogy zajlottak a hétköznapok? Igen, igen, igen, igen, igen. igen, igen. Tehát... Ö, ö, én azt most nem tudnám neked megmondani, hogy amikor ö, ők aktívak voltak, tehát apám 2000 ö, bocsánat, 1953. -ig, Igen. Hogy akkor én ö, tudtam hogy a megnevezését annak az intézménynek. Ha hát hány... én 46-os vagy, 46-os vagyok, akkor hát, 7 éves, 7 éves voltam. voltam. Hát ezt én nem tudom. Eh, azt, hogy ők magukat eh, kommunistáknak tekintették, a kommunista párt tagjai voltak, azt eh, tudtam akkor is, és eh, később is. Eh, azt, hogy ők a eh, háború alatt az illegális, illegális mozgalomban tevékenykednek, azt is tudtam. Nagyon korán, pontosan, ezt nem tudom idefiniálni, de nagyon korán. És ö, aztán az 50-es évek végén, 60-as években is ezt ö, időnként szóba került nem sokat. Az, hogy ők annak idején mit tettek az avh megy édesanyád is ö, megfordult Én ebben van. az intézményben. Hát nem meg benne, hanem ugyanúgy ő is az intézmény dolgozója volt. Maradjunk abban, hogy a zavarok időnként alkalmatlan szavakat irányít a számba, de köszönöm, hogy kisegítettél. Nem baj, nem baj, nem baj. Azt kérdezem tőled, hogy ezzel kapcsolatban amikor már felnőttebb lett Bauer Tamás és elmúlt 7 éves, 17-27, 37 kezdeményezette bármilyen beszélgetést, amelynek a tartalmába engem nem, nem nem bevonni, nem. De, de történt ilyen. Nem, nem, nem, én nem kezdeményeztem, főleg anyám, és és olykor nagyon ritkán apám ma lesz szóba került, de én ezt soha nem kezdeményeztem. Ennek mi lehetett az oka? Hogy tudtam, és többre akkor nem voltam nem mutattam érdeklődést. Ez a te lelki rúgta volna föl, az ő lelki békéjüket rúgta volna föl, egész egyszerűen a bárék nem ilyenek? Nem rúgta volna föl a békét, mert még egyszer mondom, én beleszülettem abba, hogy engem kommunista esznékkel. Azt én értem, de az ő hétköznapjaikról messze, attól még uh, nem bírtál olyan információkkal. És uh, ennek volt, hogy mondjam, logikus következménye vele járója. Uh, az, hogy ők uh, milyen munkát végeztek, hogyan bevékenyeket. Oké, okay. azt kérdezem tőled, tett, hogy te jártál-e levéltárban uh, passzív nem, és aktív... Szándékoson? Hát Csámarikusan, ugye létezett ez az egész ügynök ügy 1990-től, és azt én egyszer megtudtam, hogy engem is figyelt a 80-as években, amikor részt vettem, ott voltam az akkori demokratikus ellenzékek a szélén, a perifériáján. És folytattam már az egyetemen élénk politikai tevékenységet, és aztán később meg tudtam véletlenül, hogy engem is figyeltek az én telefonjaimat, vagy a velem telefonálók telefonját lehallgatták, ez a 80-as éveket jelenti, és és hát illetve, és azt is tudom, hogy rólam is szóltak neki jelentések, amelyek ö, hozzáférhetőek lettek azok számára, akiket érdekeltek. Már úgy lettek hozzáférhetőek, hogy, hogy a sajátról, voltak sokan, akik elmentek, akiket az érdekelt, akik betekintettek ezek az illatokban, és ott velem is találkoztak. Tehát a jó de a szüleiddel kapcsolatban épp úgy nem nem uh, folytat... nem nem nem soha nem nem uh, Én olyan írásokat olvastam most a te Facebook beírásod kapcsán, amelyek részletesen szólnak arról, ez az én tájékozottságom és tájékozatlanságom egyszerre, talán inkább az utóbbi, hogy édesapáddal és az ő múltjával nagyon sokan a legkülönbözőbb orgánumokban, fogyóíratokban, könyvekben foglalkoztak. Te ezeket elolvastad-e, vagy sem? Tisztában vagy-e azzal, hogy számos történész, vagy történésznek mondott embert foglalkoztatta édesapád múltja? Igen, tudom. Igen, tudok erről. Hát az elmúlt 30 ben óhatatlanul tudomást szereztem. Ezeket olvastad-e? Egy részét olvastam, biztos valamit nem olvastam, egy részét olvastam. Ezek mennyire árnyalták azt a képet, amivel te rendelkeztél a szüleidről? Én azt, hogy ezt hogyan értékelem ma, ezt leírtam ebben a földik És nem tudom rekonstruálni, hogy mi mikor számomra ismerték. De azt, hogy ők az AVH tisztjei voltak, ezt nagyon régen, tulajdonképpen gyerekkorom tudtam. tudom, és tudtam. E, azt is fokozatosan megtudtam, nem, nem elsősorban az ő személyüket illetően, hanem az egyfajta államvédelmi hatóságot illetően, hogy ez, mi, min, hogy, ez milyen, hogy ez mit jelent. Ezt én. Azt hittem, hogy igazából a 80-as években uh, tudtam meg, ismertem meg ezt a dolgot. És. Uh, Jó, legy gondolom, legyünk konkrétak hiszen erdek külön kitész az írásodban, és a veled kapcsolatos, illetőleg a szüleiddel kapcsolatos írások is e tekintetben elég pontosan fogalmaznak, és érzelem ide, érzelem oda, leszámítva a silányabját, mert hát azért ilyen is van jó pár, e betartják a protokollt. Mit nevezek protokolnak? Azt, amit te írsz ebben a Facebook bejegyzésben, nevezetesen őt büntető értelemben nem találták felelősnek is, még másokat, mint Péter Gábor, Falkas Faldimít és többeket börtönbüntetésre ítérték vele szemben, ejtették a vádakat. Valójában ezek az írások, amelyeket itt most név szerint nem feltétlenül említek, bár itt vannak előttem szükség szerint idézhetőek, azok valójában ugyanezt támasztották alá, permanensen azzal az igényel, hogy egyébként azok a dokumentumok nem túl nagy számban, de amelyek rendelkezésre állnak, abból egyébként ki lehetett volna e következtetni ezt a büntetőjogi felelősséget, de valójában megállnak, és azt mondják, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok ehhez kevesek. Ez számodra mennyire, meg, mennyire ad megnyugvást, mennyire van központi jelentősége a büntetőjognak, és mennyiben cezúra ez a határ? Ugye, én leijóm ebben a szövegben, hogy ö, apám ö, kivételesen ö, ö, kivételesen játszott Játszotta a kihallgató, a vizsgáló szerepet az AVH-nál. Ezt, ezt tudtam. Ezt azt is mondhatom, hogy ezt hosszú ideje tudom. Azt is tudom, hogy Rész is volt a kihallgatója, másnak nem. És azt is tudom, hogy ő ízt kihallgatását csak elkezdte, és nem fejezte be, nem elvették tőle az ügyet. És azt mondta ő, hogy ennek a kivételes szeretnek az oka, hogy ő több nyelven beszélt, és íznek volt több nyelven levelezése budapesti nyugati diplomatákkal, és azért bízták meg ezzel az ügyen, mert ezt el kellett olvasni. Ezt ennyit tudok. Általán Ez rendben van, de gyakorlatilag minden, minden írás egy jegyzőkönyvet és egy jelentést igen, igen, igen, tartalmaz, amelyeknek a határait próbálják feszegetni, hogy abból egyébként milyen következtetésre lehetne még jutni azon néhány alkalommal, amikor egyébként édesapád kihallgató tiszként volt jelen. Igen, ezt én értem. Na most én ugye azt írom ebben a szövegben a Facebookon, hogy ő részese volt ennek a szörnyűséges intézménynek egyik vezetője, ami a történelmi felelősséget egyértelműen meghatározta. Mi ez a történelmi felelősség? Hát az, hogy Magyarországon 1945-től kialakult egy ö, diktatúra. Egy sőt azt mondanám, egy terror diktatúra, mert diktatúra sokféle van. A, ö, a Kádár korszak középső és késő időszaka diktatúra volt politikai történelmi meghatározottságában, de nem volt terror diktatúra. A Rákosi korszak terrordiktatúra volt, nem az első a magyar 20. századi magyar történelemben, de az egyik terrordiktatúra volt. És az államvédelmi hatóság ennek egy kiemelten fontos intézménye vagy intézménye rendszere volt. És ennek ő a létrejöttétől, amikor még csak politikai rendőrségnek hívták tagja volt. Tehát dolgozója egyik, vagy nem is első, de másod, második vonalbeli vezetője volt, ennek felett meg a, az ottani rangja, az először ő nagy, aztán a lezetes. Tehát ez egyértelműen kimutat, megjelöli a történelmi politikai szerepét a második világháború után kialakuló Rákosi féle diktatúrában. És ez a szerep, tehát, ez mi? Hát ez a szerep az, hogy annak az előszak szervezetnek volt fontos szereplője, amely igazából terror diktatúrává tette ezt a rendszer. Az a kérdés, tehát, miközben... Tehát ezt én, ezt én leírom, elmondom, soha nem is titkoltam, nem is titkolhattam, mert ezzel együtt éltem. Ezzel kapcsolatban neki lett volna-e bármilyen feladat a 1990-t követően? Szerintem nem. Ez a rendszer megbukott. Megbukott 1953-56-ban készmétésben. Maga a Rákosi rendszer és megbukott 1989-ben a kommunista vagy szocialista rendszer Magyarországon. Ez a történet ezzel lezárul. Az ő ebben való terepe ismert volt. Ezt uh, nyilvános volt, bárki tudhatta. Ő ezzel a tudattal, miközben nem vele beszélgetek, mennyire élt békésen együtt, Abban az évtizedekben, hiszen ő hosszú életet élt meg, amelyek ezt a periódust követték? Szerintem békésen élt ezzel együtt. Én is békésen élek ezzel együtt. Ebben a rövid szövegben is leírom, hogy azt, hogy valaki 1945 elején azt hiszem, hogy februárban, de ezt a pontos időpontot, hogy ez most február volt, vagy március, nem tudom. Azt hiszem, hogy február volt, amikor még Budán ott voltak a németek, de Pesten már vége lett a háborúnak. És az első dolga volt a kommunista pártnak, hogy megszervezze az új magyar állam politikai rendőrségét. Politikai rendőrsége általában volt akkor az államoknak, és amikor ezt megszervezték, akkor ezt a kommunista pártvezetés Péter Gáborra bújta ennek a megszervezését, és történetesen az illegalitásban, az illegális mozgalomban Péter Gábor volt a tülején úgynevezett első kapcsolatban. de ez az illegális... A szaksajtó arról számol be, hogy Péter Gáborral egyébként aztán később is tartották a kapcsolatot, amíg élt? Ezt nem tudom. Ö Azt tudom, hogy ismerték őket. Itt egyenesen arról van, hogy összejártok. De ezt én nem tudom. Azt kérdezem tőled, hogy immáron, az 1990 követő időszakban bármikor is számodra voltak-e olyan pillanatok, megkülönböztetett pillanatok, amikor az 50-es évek szereplői nyilvánvalóan az, abban a korban, amiben éppen voltak, már 90 után még nem kellett, hogy idős emberek legyenek, megállítottak téged az utcán, vagy megállították a szülédet az utcán, és békésebb, vagy kevésbé békésebb hangnemben beszéltek arról, amiről egyébként most már hosszú írásművek is vannak, vagy te erről nem tudsz. Volt-e valami hétköznapi feldolgozása, szó legtriviálisabb értelmében annak, ami akkor történt? Én arra, hogy, hogy őket megállították volna az utcán, erről nem tudom. Téged? Ö, én azt az előbb elmondtam, hogy 90 után... Azt igaz, jó, tehát, de én arra gondoltam, hogy konkrét olyan emberek, akik egyébként annak idején kapcsolatban voltak a szüleiddel, hogy ilyenek megállítottak-e, vagy ilyen nem volt. Nem emlékszem ilyen. 90 előtt, 90 után, igen. Ezt mondtam, hogy az utcán Én igen, meg, de, de én most azt kérdezem olyan emberek, akik egyébként az 50-es években ismerték édesapádat és édesanyádat az avh tevékenységük révén. Ilyenek is voltak-e? Én ezt most nem, nem, nem tudok róla. Uh, nem nem emlékszem ilyen. Azt kérdezem tőled, hogy az a bizonyos interjú, amit készített Kozák Gyula annak a tartalma bármit is elárulna -e arról, amiről mi ketten beszélgetünk, amelynek a jelentősége abban áll, hogy ez nem kutatható. Nem, nem, nem olvastam ezeket az interjúkat. Nem ismerem. De te döntesz arról, hogy kutathatóvá válhatnak-e, vagy sem? És Bajer Tamás 2019-ben, amikor az 56-os intézet a Veritas intézetbe tagolta, be megerősítette a zárulást? Igen. Ez, ez, ez, ez, igen. Igen, igen. Ennek mi az oka? Mert ők így rendelkeztek. De mi volt az ő rendelkezésük? Mikor válik kutathatóvá? Ezt ki tudja? Nem tudom. Mennyiben, mennyiben élsz te békében együtt a szüleid emlékével? A teljes mértékben. Az, ami ezt az írás szülte, okozott-e bármi megkönnyebbülést azt követően, hogy közzétetted? mert uh, uh, ahogy ezt ebben a szövegben leírom, ugyanígy láttam uh, nagyon hosszú ideje. És ugyanígy látom most is. Uh, én azt, hogy valaki 1945-ben uh, Pest felszabadulásakor, aki uh, a megelőző egy évet a német megszállás és a nyilas időszakot egy folyamatos életveszélyben évének meg a, mint illegális papírokkal hamis papírokkal Budapesten bújkáló két ember hogy ők egy ilyen helyzetben a, az akkori politikai rendőrségben kezdenek el tevékenykedni ezt én 1945-ben magamat belegondolva morálisan százszázaléban vállalható. Ezt én el tudom képzelni, de akkor miért mondod azt, hogy és kettős abba, bal mondom, kellett hozzá? Azért... Igen, és azt gondolom, hogy ebből e, ha valaki bekerült az LVH-ba, és egy idő után elkezdhette ott magát hosszú életni. Ez ö, évek múltán következhetett csak be. Ö, ö, nem volt mód arra, hogy onnan kilépíthet. Saját elhatározásából kilépjen. És ez egy hosszú folyamat volt a rendszer libellitinek megértése. Azok számára is, akik nem Ávihás pix hanem újságíróként, vezetőként, bármi másként ö ö élték végig a Rákosi korszakot. És a nagy részük csak 53 után mert ebben az ügyben maga Jö, de, valami Tabás, és, megint, én... és egy, egy ilyen egy pillanat, egy ilyen fegyveres testületben, mint amilyen az ÁVH, ez fokozottan így volt. Nem rabolom már hosszú ideig az idődet, de én előtte Csernus Imrevel beszélgettem egészen más témakörben, de annyiban volt jelentősége, hogy a pont a fogalmazásnak mekkora jelentősége van, és a te fogalmazásod az általában kínosan pontos szokott lenni, a hallgatásaid is kínosan pontosak tudnak lenni, vagy pontosak, vagy kínosak. De az a szöveg, mely szerint kettős bal kellett ehhez, az nem következik abból, amit te mondasz. Mert ami, amit te mondasz, az érthető, de a kettős balszerencse az kicsit olyan, mintha ezt egy peh okozta volna, mintha egyébként ebben nem lett volna ennél több. Azért ezt kettős balszerencsének nevezni ráadásul idézőjel nélkül, abban van a te és az egész írásban van egy olyan megengedő effekt, amit az ember egy tízes skálán tízesre megért, hiszen a szüleidről van szó. De abból adódóan, hogy te ezt a nagy nyilvánosság számára teszed hozzáférhetővé, ez a kettős balszerencse, ez diszonánsan hang, mint aki előtt valamit, mint professzionális zongora művész. szerintem nem. Oké. Okay. Én annyiban tekintem ezt balszerencse. Ha apám nem jogász lett volna, hanem költő. Aki nem a jogi egyetemet, hanem a bölcsés érzi. És nem lett volna, nem lettek volna részesei az illegális ellenállásnak a német megszállás idején hanem csak 1945-ben csatlakoztak volna a kommunista Párthoz, mint nagyon sokan ebben az országban. Akkor, nem, és nem lett volna Péter a kapcsolatuk, akkor valami egészen más módon élték volna át az egész Rákosi korszakot, akkor is kommunisták lett, lettek volna, de egészen más lett volna az előlük, és ö, nem kellene ilyen típusú felelősséggel szembenézni. Értem, Tamás, értem is, meg nem is, de azt kérdezem tőled személyesen, neked hasonló balszerencsét, miközben nem lehet hasonló, bal, tehát olyan, hogy hasonló szerencse, olyan fogalmjal él kizárt, de, de neked volt hasonló bal szerencséd, nem kettős, csak egyes? Azt hiszem, hogy nem. Két kérdésem maradt és köszönöm a rendelkezésre állásodat. Azt írod, múltja miatt akkor támadták a legtöbbet, amikor én SZDS-es országgyűlési képviselő voltam, rajta keresztül rajtam is az SZDS-en akartak ütni, miután kikerültem a parlamentből, haláláig nem támadták tovább, 20. századi magyar sors volt az ő sorsa is. Ahogy egyébként a tiéd is? Hát persze. Persze, bár ugye az enyém Az én a közéleti tevékenységem átnyúlik a 21. századba. Az övé meg nem. De az élete igen? Az élete igen, de a... Tehát az ember sorsa ö, addig van, amíg, amíg él, az amíg nem ég, a politikai ez tevékenységével a, van. Igen ez, igaz, igen, ez igaz. Ö, de hát a súlypontja a sorsának az a 20. századra ö, esett a az én uh, szvs szerepem is a 20. században kezdődött, meg a demokratikus ellenzék szélén való szerepem a 20. században kezdődött, és az áthúzó 21 -e, a DK-s politikai szerepvállalásom az már teljesen a 21. században, tehát 2011-ben kezdődött, tehát... Uh, de én ebben a magam pályájában szerencsét nem látok. Azóta mellett, hogy még két kérdésem van összesen. Az egyik az, hogy imáron napokkal, azt követően, hogy ezt megírtad, ha ma lenne a születésnapi, a történelmietlen, megírnád e ugyanezt a szöveget ugyanígy? Azt hiszem, hogy igen. Azt kérdezem tőled, nem tegnap ismertelek meg, de hasonló szituációban még soha nem beszéltem veled, és egyfolytában az van bennem, hogy vajon én hasonló szituációban a szüleimmel, apámmal, anyámmal kapcsolatban vajon hogyan tudnék hasonló beszélgetést folytatni, de most nem róluk van szó. Mind azok az írások, amelyek ezt a te írásodat követték, elsősorban kritikai élel nem kritikai élőt viszonylag kevesebbet találtam, és most nem a kommentárokról beszélek, hanem az önálló írásművekkel, amelyekkel te vagy találkoztál, vagy sem. Nem hiszem, hogy méltó lenne most ezeket így címszerint és tartalmukat tekintve idézni, de számos ilyen volt, nem kevés. Ezeket olvastad-e, és ha igen, akkor milyen érzületet hagytak benned azt követően, hogy elolvastad őket? Ö, ezt meg tudom neked mondani. Én azokat olvastam, amik a Facebook oldalon kerültek. Más nem? Más nem. Nem is nem kerestél? Láttam. Nem kerestem, de elég volt az is, amit a Facebook oldalon láttam. Magyarul, hogy ö, nem hogy hogyha rám lenne szükséged, hiszen elég kinyitni az internetet és megtalálnád őket. Te ezek iránt különösebb érdeklődést nem mutatsz. De Természetesen mutatok, de az elmúlt öt napban, mondom, nem kerestem mást, mint amit a saját Facebook oldalamon találtam. És, és ott azt mit azért, megmondom, el kell neked mondanom, hogy én azt gondolom, ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ezeknek a, itt volt. Néhány olyan be, ö, hozzászólás, ami engem ismerő emberekről számazik, és ezek egy kivételével elfogadják azt, amit én írtam, és elfogadják az én értékelésem. De ez a több százból néhány. A, ugye a Facebook fontos eleme a lájkolás, és euh, amikor összeszámoltam ezeket, megnéztem ezeket, akkor meglepő módon több volt a, a helyeslő lájkolás, mint az elutasító. A euh, bejegyzésem. De a hozzászólások zöme az élesen támadó, azt is mondhatnám, hogy gyűlölködő. Nem élvelő, hanem gyűlölködő. És azt kell mondanom, hogy én azt gondolom, hogy ez érthető, ezt én értem, megértem, és nem teszek az illetők többségének magamban azért szemrehányos. Mert azt, hogy a, magát az áll államvédelmi hatóság intézményét és az egész rákosi korszakot Magyarországon egy nagyon széles körű elítélésű gyűlölet övezte és övezi a nem az érintetteknél, mert azok már nem nagyon élnek, hanem a leszármazottaiknál. Ezt én teljesen ö, rendben levőnek és legitimnek tekintem, mert az ÁVH egy szörnyű intézménye volt, egy szörnyű rendszernek. Tehát a gyűlölet érthető. Megértem, elfogadom. Ö, magamban. Ö, nem teszek, nem neheztelek egyáltalán azok, a, akik a az oldalamon ilyen jellegű hozzászólásokat vettek, mert ez teljesen... De mit, mit kezdesz az ő neheztelésükkel? Mondom, értem, történelmileg ezt rendben levőnek tekintem. Emberleg feldolgozhatónak? Hát persze. Én tudom, hogy ez így volt. Ismerem a 20. század magyar történelmet. Tudom, hogy hogyan nyomorította meg az AVH. És most az AVH-ban nem csak a központi AVH értendő, hanem az egész országos állózata, hogyan nyomorította meg az embereket, tudom. És természetesnek tartom, hogyha ezért gyűlöletövezés egyébként az úgynevezett 50-es éveket, vagy ákosi korszakon a Magyarországon egy sokkal egyértelműbb, össznépi elutasítás övezi, mint más egykori, mint az egykori szocialista országok többségében a a a sztálin korszakot a volt Szovjetunió, a mai Oroszország területén nem övezi olyan egyértelmű társadalmi elutasítottság. Jó, ez egy másik történet ebben a. Mint Magyarországon. Jó, ez... Tehát Magyarországon, ráadásul itt van egy Cezúra 1953-56-ban, ami más egykori szocialista országokban ilyen módon nem volt. Tehát még egyszer mondom, az, hogy ezt a időszakot egy ilyen ö, gyűlöletedi elutasítás övezte annak idején, ami 56-ban elég látványosan megjelent, a, ö, ö, azt az egy közismert és tudott dolog, és teljesen érthető és elfogadható. Egy utolsó kérdést engedj meg, ha pontotlanok az ismereteim, akkor javítsák ki. E, Édesanyád e, századik születésnapja az volt, van lesz? Az volt. Mert én is így a... emlékszem, mert Még ezt írtad. Arról is megemlékeztél-e, is? ha nem, akkor miért nem? Mert ö, magamban természetesen megemlékeztem, Jászban nem de magamban nagyon is megemlékeztem. De írásban miért nem? Mert apám, ö, apám neve a köztudott, közismert és folyamatosan támadott. Még. Te, aki a nyilvánosság az ilyen ügyekben nem szoktál fordulni, valójában meg kell, hogy legyen az oka annak, hogy ezt miért tetted apáddal, miközben anyáddal nem tetted meg, miközben különösebb novumokat nem tártál föl, egyébként ismert adatokkal operáltál. Szándékosan like nem mondok verziókat, mert nekem ez nem dolgo, mégis az embernek azt sugalja valami, hogy ez valami uh, utólagos, megemlékezés, mint hogyha lehetne édesapádat újra temetni, miközben az ő sorsa nem olyan, mint Rajk Lászlóé, de mégis valami olyan gesztus, mégis egy olyan esemény, amelyre valamiféle magyarázat benne biztos, hogy van. Ő az, akit folyamatosan hűlölködve támadnak. És ezt követően azt gondolod, hogy ez, a, ez alkalmas lesz arra, mint valami teflon egy edényen, mint egy bevonat, hogy megvédje tőle, vagy könnyebben lesz, majd ezt követően lemosható a Nem. festék, amit ráfestenek? Nem. Nem gondolom. Nem gondolom. Én két dolgot, nekem két, két dolgot állítok ebben a szövegben amit fontosnak tartunk. A kevésbé fontos, hogy a kölömbletítés vágya nem igaz. És mint és nem, nem került elő semmi olyan dokumentum, ami ezt alá Ez két különböző dolog. És, Mondom, ez két különböző dolog. Én alapján azt feltételezem, hogy ez nem Oké. Okay. És? Ez, ez számomra egy fontos dolog. És mi a másik? A másik pedig az, hogy az ő mindkettőjük állíás múltja. Az egyene, egyenes következménye volt az ellenálló múltjuknak. És ez egy, ö, ennek a pályának ez egy vállalható indulása, azt tudom csak mondani. Megkönnyebbültem egy azt követően, hogy ezt megérted és úgy jelengetted? Nem könnyebbültem meg, ö, mert előtte is ö, rend, ez számomra egy nagyon kezdettől fogva egy Tudom, hogy így Tudom, hogy ez így történt. Ö, nem én vagyok. Nem, engem nem telhel a dologban felelősség. Sok mindenben telhel az életem során. Most már én is uh, hamarosan 75 éves leszek. De ebben én semmiért nem vagyok felelős. Uh, tehát uh, Én csak, én csak nem... egyetlen dolgot szeretnék neked mondani itt a legvégén, uh, de nem fenntartva magamnak az utolsó szójogát, egyébként se állna jól, uh, Valahogyan, nem tudom, ha apám száz éves lenne, nem tudom, hogy így emlékeznék-e meg róla, minden párhuzam rossz. Van benne valami olyan Bauer Tamástól nem megszokott magyarázkodás, amely szubjektíve teljesen érthető, objektíve is érthető, ami által te egyszerre válsz sokkal szerethetőbbé, és támadhatóbbá, beleértve apádat is, akinek már nem áll módjában erre reagálnia. Ez egy gesztus a fiú részéről az apa felé, amit én nem tudom, hogy közzétettem volna, hogy megérted azt megértem, engem zavarba hoz, másokat némileg agresszívvé is tett, ahogy olvastam. Ez valóban itt van. Ez a az agresszív viszony az ő emlékéhez létezik. Amit te külön generálsz, azt is tudod. És én, hát engem látnak. Az én nevemet tudják, szóval ugye részben azonos az ő nevével. Tehát, és a történelmet óla? némileg feldulva az SDS képesek bizonyos szempontból édesapád áviás tevékenységének a meghosszabbított karjaként látni, de ez már túl messze veszett. De közben benne nem, van. Ez, ez így van, de ez 1989 óta van így. Ez ja, így van, de nem, nem, ez, fiú ez nem szolgált így. hozzá egy születésnapi megemlékezés, mint egy olyan fiú, aki úgy próbál megemlékezni, hogy közben akcelerálja az ezzel kapcsolatos indulatokat, miközben férfiasan azt mondja, hogy állok elébe. Kicsit olyan Értem. vagy, Tamás, mint akinél valami elkezdődött, de egyáltalán nem biztos, hogy befejeződött. Tehát ki tudja, hogy még milyen írások lesznek nálad. Én azt érzem, hogy ez nem minden szempontból egy rád jellemző írás, de könnyen lehetséges, hogy az írói munkádnak egy olyan új fejezete fog megnyílni ezáltal, fog. amivel még én nem lehetek tisztában. Nem fog. Ez egy egyszerű alkalom. Én sok mindent írok amivel kapcsolatban sok mindent jelenik meg, amivel kapcsolatban nem hívták föl, és ez nem baj, csak mondom, amelyek a mai Magyarországa és a holnagy Magyarországa... Ami késik, nem múlik, de el kell, hogy mondjam, van, hogy ennek kodik. teljesen személyes okai voltak, ez szubjektíve annyira megragadott, amennyire a többi nem ragadott, meg szubjektíve ennyire, a szüleimre gondoltam, és a többi írásod az nem ilyen, tehát ennek nagyon egyszerű az ok. Jó. Ez rendben van. Csak mondom, hogy ö, nem fogom folytatni ö, az életem hátravevő részében. Ö, tovább is fogok írni, de nem erről. És ö, foglalkoztatni fog a jövőben is. Köszönöm a, a jó, rendelkezésre már. állást. Nem tudom, mit mondani az apropóról Én egyszer köszönöm. örülök, és nem, és ígérem neked anélkül, hogy ez túl nagy kockázat lenne, hogy más dologban is meg foglak téged keresni, és azokban a beszélgetésekben ezt legfeljebb úgy fogom megemlíteni, mint ami lehetőséget biztosított a kapcsolat újrafelvételéhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm. Szia, Tamás. Köszönöm. Önöktől is elköszönök, dörök.fialajanos kukac gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hogyha minden igaz, holnap élőben találkozhatnak majd Szarka Gáborral, az Szefe kancelláriával, és még sok mindenki mással, de személyesen nem. Puh. Aki végülis az első fél órából kimaradt, szerintem egy viszonylag értelmes műsort hallott, látott, viszont hallásra, viszontlátásra.